Lúkasar Guðuspjall Dr. Sigurbjörn Einarsson biskup les Lúkasar Guðuspjall er á þremur geisladiskum hvers konar afritun eða ofnveg hlutningur er óheimill Á þessum disti er fyrsti til áttundi kapitúli Lúkasar Guðuspjall fyrsti kaputuli. Marðir hafa tekið fyrir hendur að reykja sögu þeirra viðburða er gjast af að meðalvor. Samkvæmt því sem ossafa flutt þeir menn er frá öndverðu voru sjónarvóttar og sjónar orðsins. Nú hef ég athugað kostjæfilega allt þetta frá upphafi, og reð því einnig af að reyta samfelda sögu fyrir þig gufið í þeófýlus, svo að þú meir ganga og skugga um sannindi þeirra frásagna sem þú hefur fræðst um. Á dögum Herodesar konungs í Jútefu, var uppi prestun okkur að nafni Sakaria á Sveit Abía. Kona hans var óga af Arons, og hétt Elísabet. Þau voru bæði réttlátt fyrir Guði og lifðu vammlaus eftir allum bóðum og ákvæðum drottins. En þau játtu ekki barn, því að Elísabet var ábyrja og bæði voru þau nýjin að aldri. En svopar við er röðin kom að sveit hans og hann var að gegna þjónustu fyrir Guði að það fjöldi hans hlut samkvæmt venju prestúmsins að ganga inn í musteri drottins og fórnir reykjelsi, en allur fólksfjöldin var fyrir utan á bæn meðan reykjelsis fórnir var færið. Bystist honum þá engill drottins sem stóð hægra megin við reykjelsis alltarið,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 því að hann mun vera mýtli auðlíti drottins. Aldrei mun hann drekka vín, nýjáfengand rikk en fyllast heilugum anda þegar frá móðurlífi. Og mörgum af Ísraelssonum mun hann snúa til drottins guðs þeirra. Og hann ganga fyrir honum í anda og krafti Elía til að snúa hjörtum feðra til barna og ólhýðinum til hugarfass réttlátra og búa drottni allt í að líð. Sakaríja sagði við engilinn af hverju getið að vita þetta, ég er gamall og kona mín neginn að aldri. En engilinn svaraði honum, ég er Gabriel sem stend frammefyrir Guði. Ég var sendur til að tala við þig og flytja þér þessa gleði fregn. Og þú muntur verða málaus, og eftir ég þetta talað, til þess dags er þetta að kemur fram, vegna þess að þú trúðir eftir orðum mínum, en þau munur rættast á sínum tíma. Og fólk ég beigð eftir Sakaríja, og undraðist hver honum valdist í mustirinu, En er hann kom út gaf eftir tala við þá og stildu þeir að hann hefði séð sín í mösterinu. Hann gaf sem bendingar og var mállus áfram. Og er þjónustu dagar hans voru liðnir fór hann heim til sín. En eftir þessa daga varð Elisabeth kona hans þunguð og hún sér í fimm mánuði og sagði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 Þá sagði María við yngilinn hvernig má þetta verða þar að ég hef karlmanns kjönt. Og yngilinn sagði við þannig að heilagur andi koma yfir þig og kraftur hens hæsta mun yfir skitja þig. Fyrir því mun á barnið verða kalla heilagt, sonur Guðs. Elísabet, frændkona þín, er einnig orðin þunguð að síni í elli sinni og þetta er sjöfti mánuður hennar sem kalluð var ábyrja en guði er einnig hlutur megn. Um Þá sagði María, sjá ég rambátt drottins, verði mér eftir orðum þínum og einnig linn fór burt frá henni. En á þeim dögum tók Maria sig upp og fór með flýti til borgarlokkurar í fjallbygdum Júta. Hún kom inn í hús Akaria og heilsaði Elisabetu. Þá var það þegar Elisabet heyrði kveðju Maríu að barni tók viðbragð í lífi hennar og Elisabet fylltist heilugum anda og hópaði hári rötu blessuð þú meðal kvenna og blessaður ávostu lífstins. Hvaðan temur mér þetta að móðir drottins míns temur til mín. Þegar kveðja þín hjómaði ég eru mér, tók barnið viðbragt af gleði í lífi mínu. Sæl er hún sem trúði tví Það rætast myndi það sem sagt var við hana frá drottni. Og Maria sagði, Það er endi miklar drottinn og endi mín gleðst í guði, frelsara mínu. Því að hann hefur lítið til ambátt að sinna í smæð hennar, hérna af munu allar týnslóðir mig sæla segja. Því að miklar huti hefur einn voldið í við mig djört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 Þeir láti ríka tóm henda frá sér fara. Hann hefur minnst miskunar sinnar og tekið að sér Ísrael þjón sinn eins og hann talði til feðra vorra við Abraham og niðja hans æfinlega. En Maríad valdist hjá henni hér um bíl þrjá mánuði og snerið síðan heim til sín.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 eigi skal hans svo heita heldur Jóhannes en þessugðu við þann að enginn er í ætt sem heiti því nafni bentu þeir þá föður hans að hann leti þá vita hvað sveitni stildi heita hann baður spjald og reit Jóhannes er nafn hans og verður þeir allir undrandi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 En sakar í að fæðir hans fylltist heilugum anda og meldi af spámanlegri andagift og lofaðu sig að dróttin gruð Ísraels við hann hefur vitja lýsins og búið honum laust. Hann hefur reyst ás horn hjálpræðis í húsi Davís þjónsins en og hann talaði fyrir munsina heilug spámanna frá andverðu, frelsum frá óvinum vorum, og allra er handum er Hathás. Hann hefur auðsýnd feðrum vorum miskun og minst síns heilaga sáttmála. Þess eðs er hann sáur Abraham föður vorum að hýfa handum óvina og veithás að þjóna sér óttalaust í heilagleik og réttlætti fyrir augum hans alla daga vorum. Og þú sveit Men nemtur verða spámaður hins hæsta því að ganga fyrir drottni að greiða vegu hans og veit að líð hans þekkingu á hjálpræðinu sem er fyrirgefning sínda þeirra. Hessu veldur hjartans miskun Guðsvors og lætur upprenna sól af hæðum að vitja vor og lýsa þeim sem sitja í myrkri og skugga dauð og beinafótum vorum á freyðar veg. En sveitnin óks og var þrótt mítill í anda, hann valdist í óbúðum til þess dags er hann stilltu koma fram fyrir Ísraðal. Annar kapituli.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 upp til Júteu til borgar Davis sem heitir Betlehem en hann var af ætt og kyni Davís að láta skrá setja sig á samt Maríu heit kunu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar kom sá tími er hún stilldu verða léttari. Fætti hún þá són sinn frum getinn það varði hann reyfum og lagði henni jötu af því að eigi var rúmanda þeim í gistihúsi. En í sömu byggð voru hirðar úti í haga og dættu um nóttina hérðarsinnar og engill drottins stóð hjá þeim og dyrð drottins ljómaði kringum þá þeir eruðu mjög rættir en engillinn sagði við þá veriðu órættir. Því sé Ég bóðiður mítinn fognuð sem veitast mun öllum línum yður er í dag frelsari fættur sem er kristur drottinn í borg Davís og hafið þetta til marks þér munum finna ungbarn reyfað og lagt í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himnaskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu dýrðs ég Guði í upphæðum og frýður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til Hímins sögðu hýrðarnir sín á milli förum beint til betli hefum að sjá það sem gjörst hefur og drottin hefur kundjört oss og þeir fórum með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lágu jötu. Þegar þeir sáu það, stýrðu þeir frá því er þeim hafði sagt um barn þetta, og allir sem heyrðu undruðust það er hyrðarnis sáðu þeim. En Maríja dæmdi allt þetta í hjarta sér og hugleiti það. Og hyrðarnis nýru aftur og vexum þau guðuð, og lófuðu hann fyrir það sem þeir höfðu heilt og séð, en allt var það eins og þeim hafðu verið sagt. Þegar átta dagar úr línir, stildi umstjara hann og var hann látin heita Jésús eins og engillin nefndi hann áður en hann var getinn í móðlífi. En að hreinsunar dagar þeirra voru úti eftir lágmóli móse fóruð þau meðan þann upp til Jérúsalem til að færa hann drottni. En svo er drottins allt karltins er fyrst fæðist af móðulífi skal helga drottni. Og til að færa forð eins og segir í lágmóli drottins tvær turtildúr eða tvær ungar dúfur. Þá var í maður, er Simu og Kjet, hann var réttlátur og guðrætin og vendi huggunar Ísraels og yfir honum var heilagur andi. Honum hafði heilagur andi vitrað að hann stildi ekki döðan sjá fyrir en hann hefði sér Krist drottins. Hann kom að til aðal andans í heldidómin og er fóruldrarnir færðu þánga sveinin Jésu til að fara með hann eftir venju lögmálsins, tók Simón hann í fangir, lofaði Guð og sagði, nú leitur þú drottinn þjón þinn í friðifara, eins og þú hefur heiti mér því að augum mín hafa séð hjálpbræði þitt. Sem þú hefur fyrir boði iuxín allra líða ljós til openberunnar heyingjum á til vexsenda lí þínum Israél faðir hans og móðir undruðu stað er sagt ver um hann en símon blessaði þau og sagði við maríu móður hans þessi sveittna settur til falls og til viðraisnar mörgum í Ísrael á til tákns sem móti verður mælt. Og sjálfumund þú sverðin íst í sálu þinni. Þannig munu hugsanir margra hjartna verða auðljósar. Og þar var annars bákona Fanuelsdóttir að vætta Assas, kona háaldruð. Hefði hún lifað sjö ár með manni sínum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 Og er þau hefðu lótið öllu eftir lágmáli drottins sneru þau aftur til Galileu tilborga sinna Nazaret en sveitnin óks og styrktist fylktur visku og náðguðs verið yfir honum. Foreldrar hans ferðuðust ár hvert til Jérúsalem á Páska og þegar hann var 12 ára gamall Fóru þau upp þangað eins og síður var á hátíðinni. Þau voru þar út hátíðisdagana. En þegar þau sneru heimleiðis var sveitnin Jésús eftir í Jerusalum og vissu fóröldrar hans það eigi. Þau hugðu að hann væri með samferðafólkinu og fóru eina dagleið og leytiðu hans með frænda og kunningja en þau fundu hann eftir og sneru þá aftur til Jérúsalum og leytuðu hans. Eftir þrjá daga funduðu þau hann í held í dóminum. Það sat mitt á með að lærifeðranna, hlíti á þá og spurði þá. En alla sem herðu til hans furðaði stórum á stilningi hans og ansvörum. Og er þau í sáu hann þar, bráð þeim hjög og móður hann sagði við hann barn, hvað gjörður þú okkur þetta? Við faðir þinn höfum leitað þín harmþrúndin og hann sagði við þau hvers vegna voru þau að leitað mér vissu þið ekki að mér ber að vera í húsi föður míns en þau skildu ekki það er hann talaði við þau og hann fór heim með þeim og kom til Nazaret og var þeim hlýðin. En móðir hans stemdi allt þetta í hjarta sér, og Jésús þroskaðist að visku og veksti og náð hjá Guði og mönnum. Þreigi kapituli Á fimmtonda stjórnar árið tíbyrjusar keisara Þegar Pontius Pilatus var landstjóri í Júteu, en Herodes fjörðumstjóri í Galileu, Félipus bróðir hans í Ítúreyu og Trakonitis hérði og Lísanias í Abilene í eldsta prestíð Annasar og Kæfasar kom orðgvöðs til Jóhannessa Sakariasonar í óbyðinni. Og hann fór um alla jórdan byggð og prétikaði yðrunastýrn til fyrirgefninga synda. Eins og rítað er í bóki ég sæja spámans rödd hrópanda égði mörk greiðið vegl rottins gjörið beinarbrautir hans öll dýl skulu fyllast öll fell og hálsa lægjast króka skulu verða beinir og óvegi sléttar göttur, og allir menn munu sér á hjálparæðu gruðs. Við mannfjöldan sem fór út til að stýrast á honum sagði hann þér nöðru tín, hver tendi yður að flýja komandi reyði, byrði þá ávegsti sambóðna yðruninni og ferði ekki að segja með sjálfum yður Við erum Abraham að föður. Ég segi yður að Guð getur að til Abraham borðn á steinum þessum. Öxin er þegar lögða rótum trjána og hér það trí sem ber ekki góðan ávost verður upphöggvið og í eldkastað. Mannfjöldin spurði hann hvað eigum ég þá að gjöra? En hann sagði að öðer sem sásum tvo kirtla gefi þeim sem engar ná og einstjör sá er matfönd hefur. Þá komu og tolllemtu menn til að stýrast. Þeir sagðu við hann mejstari hvað égum vera að gjöra. En hann sagði við þau heftu ekki meira en fyrir eru lagt. Hermann spurðu hann einnig, en hvað eigum við er að djöra? Hann sagði við þá hafið ekki fjö af neinum horti með áfríki né svikum látiður næja mála eðar. Nú var eftirvænting vatinn hjá línum og allir voru að hugsa með sjálfum sér hort Jóhannes kynni að vera kristur. En Jóhannes svaraði öllum og sagði Ég stýri yður með vatni en sá tjömur sem mér er máttugri og er ég ekki verður að leysa skóðfeng hans. Hann mun stýra yður með heilug manda og eldi. Hann er með valpskópluna í hendi sér til þess að gjör hreins að og sapna hveitinu í hlöðu sína en hismið mun hann brenna í óslagkvanda eldi. Með mörgu öðru ámyndi hann og flutti líðinum fagnaðar bóðin. Hann vítti Herodes fjórðum stjóra vegna Herodesar konu bróður hans og fyrir allt í illa sem hann hafi djört. Þá bætti Herodes einnig því ofan á allt annað að það varpaði Jóhannessi í fangelsi. Þegar allur líðurinn létt skýrast, var Jésús einnig skýrður. Þá bar svo við er hann gjörði bænsína að himnin opnaðist og heilagur andi steg nýður yfir hann í líkamleiri mynd eins og dúfa og rödd kom af himni þú ert minn elskaði sonur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 Sónar Náums, sónar Estli, sónar Nakai, sónar Mats, sónar Matatías, sónar Semens, sónar Jóseks, sónar Jóta, sónar Jóhannans, sónar Hresa, sónar Serubabels, sónar Sealtiels, sónar Neri, sónar Melki, sónar Atmosa, så er kósams, så elmadams, så ers, så er Jesu, så er relies, så er ljórys, så mattats, så levi, så er Simonss, Júta, erjuta, Jósefs, er Jónams, så er Jonams, melea, så Menna, Sjónar Matata, sjónar Natans, sjónar Davids, sjónar Ísai, sjónar Óbels, sjónar Bóasar, sjónar Salmons, sjónar Naxons, sjónar Aminadabs, sjónar Admins, sjónar Arni, sjónar Esroms, sjónar Peres, sjónar Júta, sjónar Jakobs, svonar Ísaks, svonar Abrahams, svonar Tara, svonar Nakkors, svonar Serúks, svonar Reu, svonar Peleks, svonar epes, svonar Sela, svonar Kenans, svonar Arpaxats, svonar Sems, svonar Nóa, svonar Lameks, Svonar Methúsala, svoonar Enox, svoonar Jærets, svoonar Mahalalels, svoonar Kenans, svoonar Enos, svoonar Sets, svoonar Adams, svoonar Guðis. Fjörði kapitúli En Jésús neri aftur frá Jórdan, fullur af heilugum anda, Leiddi andin hann um óbyggðina fjöru daga en djöfullin frestaði hans. Eftir neytti hann eins þá daga og er þeir voru liðinir var hann hungraður. En djöfullin sagði við hann ef þú ert sonur gröðs þá bjóð þú þessum að hann verða bröði og Jésús verðaði honum ritaði er eiginlifir maðurinn á einu saman brauði. Þá fór hann með hann upp og syndi honum á augabragði öllar íki veraldar og döfullinn sagði við hann Þér mun ég gefa allt þetta veldi og dýr þess. Þegar mér er það ég hendur fengið og ég get gefið þá hérjum sem ég vil. Ef þú fellur fram og tilbyður mig Skal það allt verða þitt? Jésús svaraði honum, Ríta þér, dróttin Guð þinn skaltu tilbyggja og þjóna honum einum. Þá fór hann með hann til Jérusalem, setti hann á brún mustirisins og sagði við hann, Ef þú ert sonur Guðs, þá kasta þér hér ofan. Því að ríta þér, Hann munn fela af englum sínum að dæta þín, og þeir munu bera þegar á handum sér að þú steitir eftir fótinn við steini. Jésús svaraði honum, sagt hefur verið, eftir skalt þú fresta drottins guðsins. Og held jöfullin hafði lótið aldrei frestni, við kam frá honum að sinni. En Jésús nýri aftur til gallilegu í krafti andans og fóru freknir af honum um allt og nágrinir. Hann kendi í samkundum þeirra og lofuðu hann allir. Hann kom til Nazaret, þar sem hann var alinn upp og fóru að vanda sínum á hildardegi í samkunduna og stóð upp til að lesa var honum fengjum bók ég sæja spámans hann laug upp bótinni og fann staðinn þar sem ritaði er andi drottins er yfir mér á því að hann hefur smurti mig hann hefur sendi mig til að flytja fátækum gleðilegum bóðskap bóða bandingjum laust og blindum sín láta þjáða lausa og kundjöra náðar ára drottins. Síðan lukti hann aftur bóttinni, fekk hann að og settist niður en augu allra í samkundunni skýldu á honum. Hann tók þá að tala til þeirra í dag hefur ræst þessi í áhörðniðar. Og allir lofuðu hann og yndruðust þau hugnæmi orð sem framgengu af munni hans og sagðu, er hann ekki sonur Jósefs? En hann sagði við þá, eflaust munni þér minna mig á orðtætið, læknir, lækna sjálfan þig. Við höfum heyrt um allt sem gjörst hefur í Kapernaum, gjör nú hefð sama hér í eftborg þinni. Enn sagði hann, sannlega segi ég viður, engum spámanni er veltheti í landi sínum. En satt segi ég viður að margar voru eftjur í Ísrael á dögum Elía þegar himinninn var luktur í 3 ár og sex mánuði og mikið hungur í öllu landinu. Og þó var Elía til engrar þeirra sendur heldur aðeins til ekkju í Sarapta í Sýtonlandi. Og margir voru líkþráur í Ísrael á dögum Elísa Spámans og enginn þeirra var hreinsaður heldur aðeins namann sílendingur. Allir í samkunduhúsinu fylltu streyði er þeir heyrðu þetta spruttu upp hröktu hann út úr borginni og fóru með hann fram á brún fjáls þess sem borg þeirra var reist á til þess að hrinda honum þar ofan. En hann gekk gegnum miðja mannþröndina og fór leiðarsinnar. Hann kom nú ofan til Kapurnaum, borgar í Galilau, og kendi þeim á Hildardegi. Undruðust menn mjög kenningu hans því að vald fylgdi orðum hans. Í samkvöndu húsinu var maður nokkur, er haldinu var óhrein um illu manda. Hann æfti hári röttu, Æu, hvað vilt þú oss, Jésús frá Nazaret, ert þú komin að tortíma oss? Ég veit hver þú ert, Hinn heila ég guðs. Jésús harstaði þá á hann og mælti þú og fari út af honum. En ylli andin slengti honum framfyrir þá og fór út af honum en var þann mekkja meini. Felmtri sló á alla og sagði þeir hverfið annan hvaða orð er þetta með valdi og krafti skipar hann á hreinum öndum og þeir fara og orðstýr hans barst út til allar á staða þar í grend. Úr samkundunni fór hann í hús Simónar en tengdamóði Simónar var allt hetinn sótt þetta og báðu þeir hann að hjálpa henni. Hann gekk að, lögdi yfir hana og hastaði á sóttítan og fór hann úr henni. En hún reis í apskjótt á fætur og gekk þeim fyrir beina. Um solsetur komu allir þeir er höfðu á sínum vegum sjúklinga, haldna ímsum sjúkdómum og færðu þá til hans, en hann lagði hendur yfir hvern þeirra og læknaði þá Þá fóru og illir andar út af mörgum og eftir Þú sonur guðs, en hann hastaði á þá og bannaði þeim að tala, því að þeir vissu að hann var kristur. Þegar dagur rann, gekk hann burt á óbyggðan stað en mannfjöldin leitaði hans. Þeir fundu hann og vildu aftur að því að hann færi frá þeim, en hann við þá og hann prítið hjá hinum orgunum fagnaður erindið um Guðs Því að til þess var ég sendur. Og hann prítið í samkundunum í Júteu. Fymti kapitulli Nú bar svo til að hann stóð við Gennesaret og mannfjöldin þrengdi stað honum til að líða á Guðs orð. Þá sá hann tvo báttafi vatnið en fyrstimennirnur voru farnir í land og þvóðu net sín. Hann fór út í þann bátinn að Simón átti og bað hann að letja lítið eitt frá landi settist og tók að tenna mannfjöldanum úr bátnum. Þegar hann hafði lúti ræður sinni, sagði hann við Sýmon, legg út á djúpið og leti netiðar til fyrstjar. Sýmon svaraði mestari, virfum strýtaði allan ótt og eftir tveingir, en fyrst þú segir það, skal ég letja netin. Nú dörðu þess svo, og fengu þeir þá mikinn fjöld að fiska en net þeir tók að tóka rifna. Bentu þeir þá félugum sínum á hinum bátnum að koma og hjálpa sér. Þeir komu og hlóðu báða bátana svo að nærvólu soknir. Þegar Sýmon Pétur sá þetta fjallan fyrir knýja Jésu og sagði Farð þú frá mér herra því að ég er sindugur madur, En felmtur kom á hann og alla þá sem með honum voru vegna fiskablans er þeir höfðu fingir. Eins varum Jakob og Jóhannes ebiti síni félaga símonar. Jésús sagði þá við símon óttast þú ekki. Hérðan í frá skaltum menn veiða. Og þeir lögðu bátunum að landi yfirgáfu allt og fylgdu honum. Svo bar við er hann var í einni bordinni að þar var maður allt lík þrá. Hann sá Jésu, fjall fram á ásjónu sína og bað hann Herra, ef þú vilt, getur þú reynsa mig. Jésu rétti út handina, snartan og mætti, ég vil, verð þú reyt, jafnstjótt kharfa af honum líkþráin. Og hann bauði honum að segja þetta engum. En farþú, sagði hann, sín þig prestinum og fórna fyrir reynsum þína eins og Móse bauð þeim til vittnisburðar. En frekninum hann breytist út því meir og menn komu hópum saman til að líða á hann og læknast að meinum sínum. Og hann dróð sig einat í hljö til óbyggðra staða og var þar á bæn. Dagan okkur var að tjanna. Þar sáttu farísiðar og lágmálstjannendur komnir úr hverju þorpi í Galilíu og Júteu og frá Jerusalum og kraftur og drottins var með honum til þess að lækna. Komu þá menn með lama í réttju og reyndu að bera hann inn og leti hann fyrir framan Jésu. En vegna mannfjöldans sáu þér engir á til að komast inn með hann og fóruð því upp á þag og letu hann síga í réttjunni niður um hellu þetjuna einn fram fyrir Jésu. Og er hann sá trú þeirra sagði hann maður, syndir þínar eru þér fyrirgefnar. Þá tóku fræði mennirnir og farið sérnir að hugsa með sér hver er sá er fer með slíka guðlöstum? Hver getur fyrirgefi syndinum að guð einn? En Jésu skinjaði gjörla hugsanir þeirra og sagði við þá Og hvað hugsið þér í hjörtum yðar? Hvort er auðveldar að segja sindir þínar eru þér fyrirgefnar eða segja statt upp og gakk. En til þess að þér vitið að mannssóðurinn hefur valda á jörðu til að fyrirgefa sindir þá segi ég þér og nú talar hann við lama mannin statt upp, takar ekkið þína og var heim til þín. Ég afstjótt stóð hann upp frammi fyrir þeim, tók það sem hann hafði legið á, fór heim til sín og lofaði Guð. En allir voru furðulostnir og lofuðu Guð og þeir eru þau óttastleiknir og sögdu óstiljanlegt er það sem við erum séð í dag. Eftir þetta fór hann út, þá sá hann tolleymtumann Lefi að nafni sitja hjá tollbúðinni og sagði við hann fylg mér. Og hann stóð upp yfirgavallt og fylgi honum. Lefi bjó honum veslu mikla í húsi sínu, Og þar sað að það með þeim mikill fjöldi tóllumtumanna og annarra En farísiðarnir og fræðumenn þeirra vönduðu um við lærisveina hans og sögðu hvers vegna etið þér á dretti með tóllumtumannum og besindugum. Og Jésús svaraði þeim ekki þurfa heilbrigði lagnisvið heldur þeir sem sjútir eru. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur sindara, til yðrunar. En þeir sögðu við hann lærisveinar er fasta oft og fara með bænir og einslærisveinar farið segja en þínir eita og drekka. Jésús sagði við þá, hvort geti þér ætlað brúðkaupstjastum að fasta meðan brúðguminn er hjá þeim. En koma munnur þeir dagar er brúðguminn verður frá þeim tetin og þá munnur þeir fasta á þeim dögum. Hann sagði þeim einnig lýtingu. Enginn rýfur bót á nýju fati og lætur á gamalt fat. Við bæði rýfur hans á nýja fati og bótin af því hæfir hinn og gamla. Og eindin lautur nýtt vín á gamla belgi. Því þá spreindir nýja vínið belgina og ferð niður en belgirn er onýttast. Nýtt vín ber að láta á nýja belgi. Og eindin sem drutti þau verður gamalt vín vill nýtt því han hann he gamla er gott. Sjætti kapitulli En svopar við á hvíldardegi að hann fór um sáðlönd og tindu lærisveinar hans kortnöks neri um milli handanna og átu þá sögðu farið segja nokkrir Hví gjöri þér það sem er ekki leifilögt á hvíldardegi? Og Jésús svaraði þeim Hafið þér þá ekki lesið hvað Davíð gjörði er hann hún graði og menn hans. Hann fór inn í Guðshús, tók skoðurbrauðinu á átt og að mönnum sínum, en þaum á eindinni að hann prestarnir einir. Og hann sagði við þá, mannssonurinn er herra á skildardagsins. Annan skildardag gekk hann í samkundun á Þar var maður nokkur með vissna hæri hönd, en fræðimenn og farið sér höfðu nánar dætur á Jésu, kortan hann og hýldar þegi, svo að þeir fengju tílifni að tæra hann. En hann vissi hugsanir þeirra og sagði við mannin með vissna höndina statt upp og kom hér fram og hann stóð upp og kom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 og rættu sín á milli og hvað þeir gættu djorti Jésu. En svo bar um þessar mundir að hann fór til fjalls að byggjast fyrir og var alla nóttina á bæn til Guðs. Og dagur hann kallaði hann til sín lærisveina sína, valdi tólf úr þeirra hópi og nefndi það postula. Þeir voru Sýmon sem hann nefndi Pétur, Andrés, bróðir hans, Jakob og Jóhannes, Filippus og Bartolomeus, Matteus og Tómas, Jakob Alföðsson og Sýmon kalladur vandlætari og Júdas Jakobsson og Júdas Ískariot sem var sveikari. Hann gekk ofan með þeim og nam staðar á sléttri flöt. Þar var stór hópu lærisveina hans og mikil fjöldi fólks úr allri júteðu frá Jérúsalem og sjávarbygðum týlusar og sídónar er komið hafið til að líða á hann og fá lækning meina sinna. Einni voru þeir er þjáðir voru af órheinum öndum Alt fólki reyndi að snerta hann, því að frá honum kom kraftur að leknaði alla. Þá hóf hann upp augusín, leit á lærisveina sína og sagði Sælir eru þér, fátækir, því að íðar er Guðs ríki. Sælir eru þér sem nú hungrar því að þér munu sattir verða.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 Og á sama veg fóru feður þeirra með spámenina. En vegiður þér auðmenn, því að þér hafi tekið út huggunniðar. Vegiður sem nú eru sattir, því að þeirra mun hungra. Vegiður sem nú hlægið, því að síta og gráta vegiður þá var allir menn tala vel um yður því að á sama veg fóst feðrum þeirra við falsbámennina en ég segi yður, er á mig hlýðið elstið óvinni yðar þeim gott sem hata yður blessi þá sem bölfa og byggi fyrir þeim er mistyrma yður. Sláu þig einhver á kinnina, skaltu ábjóða hína. Og það til einhver yfiröfn þína, skaltu ekki varna honum að taka kyrstilin líka. Gef þú hérjum sem byður þig, og þann sem tökur þitt frá þér, skaltu eigi krefja. Og svo sem þér viljið að aðrir menn gjöri við yður, Svo skulu þér og þeim gjöra. Og þótt þér elsti þá sem yður elska, hvaða þökka ég þér fyrir það? Sindarar elska þá líka sem þá elska. Og þótt þér gjöra þeim gott sem yður gjöra gott, hvaða þökka ég þér fyrir það? Sindarar gjöra og þeim sama og þútt þér lánið heim sem þér vonið að muni borga, hvað að þökka ég þér fyrir það, syndarar lána einnig syndurum til þess fá allt aftur. Nei, elstið óvinnið eðar, og gjörið gott og lánið án þess að nokkur nokkurs í staðinn. Og launniðar muni verða mikil, og þeir verða börnins hæsta, því að hann er góður við láta og vanda. Verið miskun samur, eins og fæðir yðar er miskun samur. Dæmið ekki, og munu þeir munið eigi dæmdir verða. Sækfellir eigi, og munu þeir munið eigi sækfelldir verða. Siknið, og þeir munið siknaður verða, gefið og yður mun gefið verða. Góður mælir, tróðin, stekin, fleiti fullur, mun lagður í skautiðar, því með þeim sem þeir mælið munið yður aftur mælt verða. Þá sagði hann þeim og lýtingu, hvort fær blindur leytu blindan munu ekki báðir falla í grífju, ekki að lærisveinn mestaranum fremri, en hvers sem er fullnuma verður eins og mestari hans. Hvísi eru þú flýsina í auga bróður þins, en tekur ekki eftir bjálkanum í augasjálfsýn. Hvernig fær þú sagt við bróður þinn, bróðir, Lát mig draga flýsina úr auga þér, en sér þó eigi sjálfur bjálkan í þínu auga. Hræstnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér, og þá sérðu glögt til að draga flýsina úr auga bróður þins. Því er til gott tré, er berið slæman ávokst. Né heldur slæmt tré, er berið góðan ávost. En hvertu tré þekkist af ávegsti sínum en það lesa menn ekki fýtur af þyslum nýja vimber af þyrirni runni. Góður maður ber gott fram voru góðum sjóði hjarta síns en vandur maður ber vant fram voru vandum sjóði af nægð mælir munnur hans. En hvíkallið þér mjög herra, herra og gjöruð ekki það sem ég segi. Ég skal sína yður hverjum sáa líkur sem kemur til mín, heyrir orð mín og breytir eftir þeim. Hann er líkur manni, er byggð í hús, gróf djúft fyrir og gröndvalaði að á bjargi. no kom flóð og flaumurinn skall á því húsi,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 Sjöndi kapitulli Þá er hann hafði lótið máli sínu í áheyrt lýsins, fór hann til kapernafum. Hundraðshafðingin nokkur hafði þjón sem hann mat mitils, þjóðnum var sjúkur og döðvona. Þegar hundraðshafðingin heyrði um Jésu, sendi hann til hans aldunga dýðinga og bað hann koma og bjarga lífi þjónsins. Þeir komu til Jésu, báðu hann ákaft og sagðu verður er hann þess að þú veitir honum þetta því að hann elskar þjóðvóra og hann hefur reist samkundun og handa ás. Jésús fór með þeim. Þegar hann átti skammt til húsins, sendi hundrashöðingin vini sína til hans og létt segja við hann ómaka þig ekki herra því ég er ekki verður þess að þú gándir inn undir þak mitt. Þess vegna hef ég ekki heldur talið sjálfan mig verðan þess að koma til þín. En mæl þú eitt orð og mun sveitin minn heitl verða. Því að sjálfur er ég maður sem er það lúta valdi og æði við Hermannum og ég segi við einn far þú og hann fer og við annan kom þú og hann kemur og við þjónminn gjör þetta og hann gjörir það. Þegar Jéssrús heyrði þetta Fyrðaði hann sig á honum, snerið sér að mannfjöldanum sem fylgdi honum og meldi þegar segi yður ekki einu sinni í Ísrael hef ég fundið vilika tro. Sendi menns nerið þá aftur heim og fundið þjónin heilan helsu. Skömmu síðar var svo við að Jésús hjáttir borga sem heiti nain. Og lærisveinar hans fóru með honum og mikill mannfjöldi. Þegar hann álgæðist borgarliðið, þá var verið að bera út látin mann, enka són móðusinnar sem var ekka og mikill fjöldi úr borðinni var með henni. Og er að drottin sá hana, hann í brjósti um hana og sagði við hana, grát þú eigi og hann gekk og snart líkburðurnar, en þeir sem báru náumur staðar. Þá sagði hann, undi maður, ég segi þér, rís þú upp. Hinn látni settist það upp og tók að mæla, og Jésús gaf hann móðurhals. En ótti greip alla, Og þeir vexumöðu Guð og sögðu spámaður mikillir reysin upp meðalvor og Guð hefur vitjað lýsins. Og þessi fregnum hann barst út um alla jútefu og allt hann ágrennið. Lærisveinar Jóhannessar sögðu honum frá allu þessu. Hann kallaði þá til sín tvo lærisveina sína, sendi þá til drottins og létt spyrja er þús á sem koma skal eða eigum við er að vænta annars. Mennirnir fóru til hans og sagðu Jóhannes dýrari sendi okkur til þín og spyr er þús á sem koma skal eða eigum við er að Á þeirri stundu læknaði hann marga af sjúkdómum, meinum og illum öndum og gaf mörgum blindum sín og hann svaraði þeim farið og kundjörið Jóhannessi það sem þið hefði séð og heyrt, blindir fá sín, haltir ganga, lík líkþráir reynsast og daufir heyra, dauðir rýsa upp og fátækum er flutt fagnaðar erindi á sætla sá sem hegslast ekki á mér. Þá er sendið menn Jóhannessar voru burtfarnir, tók hann að tala til manfjöldans um Jóhanness. Hvað fóruð þér að sjá í óbyggðum? Reir að vindisketin? Hvað fóruð þér að sjá? Prúðbúin mann, nei, í konungssölum er þá að finna sem skartklæðum bera og lefa í sælífi. Hvað fóruð þér þá að sjá spámann? Já, segi ég yður, og það meira en spámann. Hann sá sem um er rýtað, sjá ég sendi, sendi bóða minna undan þér er greiðamun vegt þinn fyrir þér. Ég segi yður eindina sá af konu fættur sem meiri síðan Jóhannes en en minnst í er honum meiri. Og allur líðurinn sem álíti og enda tóllumtu menn viður réttlæti Guðs og letur stýrast af Jóhannesi. En farið sér og lögvitringar djörðu að engu áform guðsum þá og letu ekki skýrast af vonum. Við hvað á ég að lítja mönnum þessarar kynnslóðar? Hverju eru þið lítir? Lítir eru þeir börnum sem á tordi sétja og kallast á við lékum fyrir yður á flötu og ekki vildu þeir dansa Við sungum yfir sorgaljóð og eftir vildu þeir gráta. Nú kom Jóhannis stýrari átt eftir bröð, nýja vín og þér segið hann hefur yll að nanda. Og mannssonurinn er komin, etur og drekkur og þér segið hann er mathákur og vinsvelkur, vinur, tallimtumanna og bersindugra. En spetinn hefur rétt fyrir sér, það staðfesta all börn hennar. Farisinn okkur bauðunum að etta hjá sér og hann vor inn í hús farisegans og settist til borðs. En kona einn í sem er berð sindug var þess vís að hann sat að borði í húsi farisegans kom hún þá með alabastu spöðk með smyslum, nam staðar að bæti honum til fóta hans gráthandi. Dóka væta fætur hans með tárum sínum, þerraði þá með höfuðhári sínu, kisti þá og smurði með smyslunum. Þegar farið sén sem honum hafði bóðið sá þetta, sagði hann við sjálfan sig væri þetta spámaður mundi hann vita hver og hýlíks og kona er sem snertir hann að hún er bersindug Jésús sagði þá við hann Simon ég hef nokkuð að segja þér hann svaraði seg þú það meistari tveir menn voru skuldugir lánveit handa nokkurum. Anna skuldaði honum 500 denara en hinn 50. Nú gáttu þeir borgað og þá gaf hann báðum upp. Hvor þeirra stíldu og elska hann meira? Simon svaraði sá, higgi ég sem hann gafu meira upp Ég svo sagði við þann Þú ályktaður rétt. Síðan sneri hann sér að konunni og sagði við Sýmon sér þú konu þessa. Ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatna á fætur mína. En hún vætti fætur mína tárum sínum og þerraði með hári sínum. Ekki gafst þú mér koss En hún hefur ekki látið af að tissa fætur mína, allt frá því kom. Ekki smurðir þú höfuð mitt olíu, en hún hefur smurft fætur mína með smyslum. Þess vegna segi ég þér, þegar mörgu sindir hennar eru fyrirgefnar, enda elskar hún mikið, en sá elskar lítið sem lítið er fyrirgefið. Síðan sagði hann við hana, sindir þínar eru fyrirgefnar. Þá tóku þeir sem til borðsáttu með honum að segja með sjálfum sér, er sá, er fyrirgefur sindir. En hann sagði við konuna, trú þín hefur frelsa þig, Far þú í friði. áttundi kapitúli. Eftir þetta fór hann um borgur og borg og þorp og þorpi prétigaði og flutti fagnar eirendi um Guðs Með honum voru þeir tolf og konur nokkurar en læknar höfðu verið að villum og sjúkdómum. Það voru þær María kalluð Magdalena eða sjö yllir andar höfðu farið úr, Jóhanna, kona Kúsa, ráðsmanns Herodesar, Súsanna og margar aðrar, þær hjálpudu þeim með fjármunum sínum. Nú var mikill fjöldi samankomin og menn komið til hans úr hverri borg af annari. Þá sagði hann þessa dæmisögum. Sáðmaður gekk út að sá sæði sínu og þá er hann sáði sumt hjá götunni og varð fótum tróðið og fuglar himins átu það upp. Sönd fjöldl og klöpp það spratt en skrælnaði af því að það raka og sönd fjöldl meðal þyrna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 en síðan kemur djöfullinn og tekur það burt úr hjarta þeirra. Til þess að þeir trúi ekki og verði hólpunir. Það er fjöld og klöppina, merkir þá sem taka með meðfagnuði er þeir heyra það, en hafa enga rót festu. Þeir trúa um stund en falla frá á reynslu tíma. Það er fjall meðal þyrna, mertir þá er heira, en kapna síðan undir áhyggjum, auðæfum og nötnum lífsins og ber að ekki þroskaðan ávöxt. En það er fjall í góða jörð, mertir þá sem heira orðið og geyma það í guðugu góðu hjarta og ber að ávöxt með stöðu lindi. Engin kveitir ljós og byrítir það með keri eða setur undir bekk. Heldur láta með það á ljósastíku að þeir sem innkoma sjáu ljósir. Því að ekkert er hulið sem eigi verður opinberð nýja lengt að eigi verði það kunnugt og kom í ljós. Gæti því að kredit nær þér hætit því að heimur sem hefur mun geðið verða og frá heim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann ætlar sig hafa móður hans og bræður komu til hans en gátt til náðfundi hans vegna mannfjöldans var honum sagt Móður sín og bræður standa úti og vilja finna þig. En hans svar þeim: Móður mín og bræður eru þeir sem heyra guðs orð og breyta eftir því. Þá reitnu foran út í bát og lærðu sveinar hans. Hann sagði við þá: Færum yfir um vatnið.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 forstod það þegar og gerði lof. Og hann sagði við þá: "Hvar er trú þín er?" En þeir urðu hræddir og undraust og sögðu annan, hver við andan sker ert þessi. Hann stígur bæði vindum og vatni og hortfællir hlyður honum. Þeir tóku land Í byggð Gerasena sem er gengt Galílefu. Þegar hann stía á land kom á móti honum maður nokkur úr bordinni sem haldun var yllum andum. Langan tíma hafiði hann eftir farið í fött nétvalist í húsi, heldur í gröfunum. Þegar hann sá Jésu eftir hann Fjall framfyrir honum og hrópaði hári röddu Hvað vilt þú mér, Jésús, sonur Guðsins hæsta, ég byrð þig kveld þú með eigi? Því hafði bóðið og hreina andanum að fara út af manninum. En margsinnis hafði hann grýpið hann og höfðu menn fjötrað hann á höndum og fótum og hafti gestlu En hann hafði slítið og yllig andinn hrætið hann út í óbyggður. Svo spurði hann hvað heitir þú? En hann sagði hersing því að martir yllir andar höfðu farið í hann. Og þeir báðu Jésu að stipast í retti að fara í undir djúfið. En þar var stór svína hjörð á beit í fjallinu þeir báðu hann að leifa sér að fara í þau og hann leifði sem það. Yllu andarnir fóru þá úr manninum og í svínin og hjörðin ruttist fram af hamrinum í vatnið og drukknaði. En er hirðarnir sáu hvað orðið var flýðu þeir og sögðu tíðindin í bortinni og sveitinni. Men fóru þá að sjá hvað gerst hafði, komu til Jésu og fundu mannin sem yllu andarnir höfðu farið úr, sitja, klætan og helvita við fætur Jésu. Og þeir eru hrættir. Sjónarvottar sögðu þeim frá hvernig sá sem haldin var yllum öndum hafði orðið heill. Allt fólk í héruðum gera sena bað hann þá að fara burt frá sér því menn voru sleiknir miklu móta og hann stía í bátinn og sneri aftur. Maðurinn sem yllu andarnir hafði farið úr bað hann að meiga vera með honum en Jésús let hann fara og meldi fara aftur heim til þín og segð þú frá hve mítið Guð hefur fyrir því gjörðt. Hann fór og kundjörði um alla bordina hve mítið Jésús hafði fyrir hann gjörðt. En er Jésús kom aftur Fagnaði mannfjöldin honum því að allir væntu hans. Þá kom þar maður Jærusa ja, nafni forstuðum maður samkundunar. Hann fjöll til fóta Jesú og bað hann koma heim til sín því hann átti enka dóttur um tolf ára aldri og hún lág fyrir döðanum. Þegar Jésús var á leiðinni þrengdi mannfjöldin að honum, þar var kona sem hafði hjáttu blóðlát í tólf ár. Hún hafði leið til og varið til aðlígu sinni en enginn geta að lækna þannar. Hún kom að baki honum og snart falt klæða hans og jafnstjótt stöðvaðist blóðlát hennar. Ég svo sagði hver var það sem snart mig. En er allir sinnjúðu fyrir það, sagði Pétur, mestari mannfjöldin treðst að þér og þrýstir á. En Ég svo sagði einhver snart mig, því að ég fann að kraftur fór út frá mér. En er konan sá að hún fekk eigið djúlist kom hún stjálfandi, fjall til fóta og styrði frá því í áhjörn alls lýsins hvers vegna hún snartan. Og hvernig hún hafi jafnstjótt læknast. Hann sagði þá við hana, dóttir, trú þín hefur bjargað þér, far þú í friði.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 nema Petri, Jóhannessi og Jakobi og föðurstúlkunar og móður og allir grétu og sirgðu hana. Hann sagði grátið ekki, hún er ekki dáin, hún sefur. En þeir hlóaða þannum. Þar eða þeir vissu að hún var dáin. Hann tók þá hand hennar og kallaði stúlka rísu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 Nýundi kapitúli Hann kallaði saman þá tólf og gaf þeim og vald yfir öllum yllum og til að lakna sjúkdóma. Hann sendi þá að bóða Guðs ríki og græða sjúka og sagði við þá Takir ekkert til ferðarinnar hvorti staf nýmal brauð nýja sylfur og enginn hafi tvo kyrkla og hvað sem þér fáið inni þar sé aðsetur þar, og þaða skuluð þér letja upp að nýju. En takum en ekki viður þá farið úr borg og hristið dustið af fótum í til vitnisburðar gegn þeim. Þeir lögðu á stað og fóru um þorpin, fluttu fagnað og læknuðu karvetna. Henn herrúdes fjórðumstjóri frétti allt sem gjörst hafiði og við sé ekki hvað hann átti að halda. Við sömu sögðu að Jóhannes veri rísin upp frá döðum, aðrir að Elía veri komin fram,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 Láð þú mannfjöldan fara, að þeir geti náð til þorpa og bíla hér í kring og nátt sig og fengi mat því að hér erum við á óbyggum stað. En hann sagði við þá, gefið sem sjálfir að þetta. Þess voruðu, við eigum eitthvað meira en fimm brauð og tvo fiska Nefna þá er erförum og kaupum vistir hann að öllu þessu fólki, en þar vorum um 5000 karlmen. karlmenn. Hann sagði þá við lærisveina sína, láti þá setjast í hópa um fimmtíu í hverjum. Þeir gjörðu svo og letu allar setjast. En hann tók bröðin fimm og fiskana á Leit upp til himins, þakkaði Guði fyrir þau og braud og gaf lærisveinunum að bera fram fyrir mannfjöldan og þeir neittu allir og mettir. En leifarnar eftir þá voru teknað saman tólf korfur brauðbyta. Svo við að það var einn á bæinn og læri sveinandur hjá honum. Þá spurði hann þá, hvert segir fólkt í mig vera? Þessu verðu Jóhannes Kýrava, aðrir Elía og aðrir að einnina fornus bámanna sér í sin upp. Og hann sagði við þá, en þér, hvert segir þér mig vera? Pétur svaraði, Krist, Guðs, Hann lagði ríkt á við þá að segja þetta engum og meldi mannssonurinn á Marta líða. Honum mun útskúfað verða að völdungum, aðstu prestum og fræðimönnum hann mun en enn upp á þriðja degi. Og hann sagði við alla hvers sem vill fylgja mér af neði til sjálfum sér Það er ekki krossin daglega og fylgji mér. Ég hef hver sem vill bjarga lífi sínu mun tína því og hver sem tíni lífi sínu minn vegna, hann mun bjarga því. Hvað stóðar það mannin að augna stallan heimin en tína eða fyrir á sjálfum sér? En þann sem blíðast sín fyrir mig og mín orð, mun mannssonurinn blíðast sín fyrir, er hann tímur í dýr sinni og föðurins og heilagra engla. En ég segi yfir með sanni nokkurir þeirra sem hér standa, mun au eigi döið að býða fyrir þessi jákviðs rítti.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 Það voru þeir Móse og Elía. Þeir byggtust í dýrið og rættu um brott för hans er hans stildi fullna í Jerusalum. Þá pétur og félaga hans sótti mjög svefn en nú vaknuðu þeir og sáu dýrið hans og mennina tvo er stöðu hjá honum. Þegar þeir voru að stilja við Jésu, meldi Pétur við hann meistaru, gott er að vera um hér, gjörum þrjár kjálfbúðir, þér eina, Mósi eina og Elía eina, ekki vissi hann hvað hann sagði. Um leiðu og hann meldi þetta kom ský og skýði yfir þá og eru þeir hrællir. Þeir komið inn í stíð og rödd kom úr og sagði, þessi að sonur minn útvalinn líðið á hann, er röddinn hafði talað var Jésús einn. Og þeir þögðu og sögðu á þeim dögum engum frá neinu því sem þeir höfðu séð. Dagin eftir er þeir fóru ofan af fjallinu, kom í til mannfjöldi og móti honum og maður nokkur og mannfjöldanum hrópar um ég bið þig að líta á minn, að hann er einka barnið mitt. Það er andið sem grípur hann og þá æpir hann stindilega, hann tegir hann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 Fær þú hingað són þinn. Þegar hann var að koma, slengdi yll í andin honum flötum og tegði hann ákaflega. En Jésús hastadi á órheina andan, læknadi sveinin og gaf hann aftur föður hans. Og allir undruðust stórum veldi guðs. Þá er allir dáðu allt það er hann gjörði, sagði hann með lærisveina sína, festi þessi orð í huga, mannssonurinn verður framseldur í mannahendur. En þeir skildu vetti þessi orð og þetta var þeim hulið svo að þeir skinjuðu það ekki. Og þeir þorðu ekki að spyrja hann um þetta.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 tekur við þeim er sendi mig því að sá sem minnstur er með að leiðar allra hann er mestur Jóhannes þók til máls meistari við sáum mannurekka út illa anda í þínu nafni og vildum vera varna honum þess af því að hann fylgir og setji En ég svo sagði við hann, varðni þess ekki, sá sem er ekki á móti yður, er með yður. Nú fullnaðust brátt sá tími er hann stildi uppnumin verða. Beindi hann þá augum til Jerusalum einráðin að fara þangað. Og hann lét sendibóða fara undan sér. Þeir fóru og komu í samverja þorp nokkurt til að búa honum gistingu en þeir tóku ekki við honum því hann var á til Jérússalm. Þegar læri hans, þegar Jakob og Jóhannes sáu það, sáu þeir herra eigum við að bjóðað eldurfallegar himni og tortímið þeim. En hans neyri sér við og all þá og sagði ekki vituð sés hvað antaðið eru man sjónum er er ekki komin til að tort tíma heldur til að frelsa og þeir fóru í anna þorp þegar sé þeir voru á ferð á veginum sáiði maður nokkur við hann ég vil fylgja þér hvar sem þú ferð Jésú sagði við hann reyfara eiga greni og fugglar himins hraudur en mannssonurinn á hverdi höfði sínu aðað halla. Að við annan sagði hann fylg þú mér sámælti herra leif mér fyrst að fara og jarða föður minn. Jésú svaraði látina döðu, jarða sína döðu, en far þú og bóða Guðs ríki. Enanna sagði, ég vil fylgja þér herra, en lefum við fyrst að kveðja fólk mitt heima. En ég sagði við þann, enginn sem leggur hand á plógin og horfir aftur er hæfur í Guðs ríki. Tíundi kapitulli eftir þetta kvatði drottinn til aðra 72 að tölu og sendi þá á undan sér 2 og 2 í hverja þá borg og stað sem hann ætlaði sjálfur að koma til og hann sagði við þá uppskeran er mikil en verkamenn fáir bægis við herra uppskerunnar að senda verkamenn til uppstyrðu sinnar. Farið, ég sendi yður enn svo lömb með að lúlfa, hafið ekki píngju, ekki mal nýja skó og heilsið engum á leiðinni. Hvað sem þér komið í hús, þá segið fyrst, friður sé með þessu húsi, Og sé þar friðar sonur mun friðuriðar skila yfir honum alla kerfa aftur til liðar. Veruðum kirtu sama húsi neiti þess sem þar er framboðið í mat og drykk verður er verkamaðurinn launa sinna. Eigi skulu þær flýtjast hús úr húsi. Og hær sem þeir komið í borg og tekið er við yður, þá neytið þess sem fyrir yður sett. Læknið þá sem þar eru sjútir og segið þeim Guðs er komið í nánd við yður. Ef hær sem þeir komið í borg og eigi er við yður tekið, þá farið út á strætin og segið Vi hafnum við það sem lóðir við fætur voru úr borgiðar þurkum við ráfos handa yður. Við vitir samt þetta að við srítið er komin í nánd. Ég segi yður bærilegra munn sódómu á þeim degi en þeirri borg. Veið þér korra sín, veið þér betsa yda, Ef gjörst hefðuðu í tílus og sídón kraftavertin sem gjörðust í ykkur, hefðuð þeir löngu yðrast og setið í sekk og ösku. En týlus og sídón mun bærilegra í dóminum en ykkur. Og þú, Kapernaum, verður þú havin til himins, nei, til helgjár mun þér steft verða. Þá sem á yður hlýðir, hlýðir, á mig og sá sem yður hafnar, hafnar mér, en sá sem hafnar mér, hafnar þeim er sendið mig. Nú komu þeir 72 aftur með fögnuði og sögðu, herra, jáfn við lillir andar er ás undriðjafnir í þínu nafni, en hann mæsti við þá, Ég sá satan hrapa af himni sem eldingu. Ég hef gefið yfir valda stíga og höggorma og spordreka og yfir allu óvinarins veldi. Alls ekkert muniður meintjöra. Glegi samt af því að andarnir eru yfir undirgefnir. Glegi stöllu heldur af hinu að nöfniðar eru skráð í himnunum. Á sömu stundu var þann gladur í heilugum anda og sagði Ég veksam að því, faðir, herra, himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og hittindamönnum en ópinbera það smælingum. Já, faðir, svo var þér þóknanlegt. Allt er mér fæðið af föður mínum og enginn veit hver sonurinn er nema fæðurinn. Nér hver fæðurinn er nema sonurinn og sá sem sonurinn vill opinbera hann. Og hann sniri sér að lærisveinum sínum og sagði við þá einslega. Sæl eru þau augu sem sjá það sem þér sjáð. Því að ég segi yður marði spámen og konungar vildu sjá það sem þér sjáið en sáu það ekki og heila það sem þér heilið en heyriðu það ekki. Lögvið tryngu nokkur stía fram vildi fresta hans og meldi mestari Hvað á ég að djöra til þess að aðlast eilífti líf? Jésús sagði við þann, hvað er rítat í lögmálinu? Hvernig lest þú? Hann svaraði, elska skal þú drottingu við þinn af öllu hjarta þínu, allir sálu þinni, öllum mætti þínum og öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfan þig. Jésu sagði við þann, þú rétt, gjörð þú þetta, og þú möndi lífa. En hann vildi réttlæta sjálfan sig, og sagði við Jésu, hver þá náungi minn? Því svaraði Jésu svo,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 Eins kom og levítið þar að, sá hann og sveigði framhjá. En samvergin nokkur er var á ferð koma að honum og er hann sá hann, kendi henni brjósti um hann. Dekk til hans, battum sár hans og heldi í þau og víni og hann setti hann á sín eigin eik flutti hann til gistihús og let sér andt um hann. Dæin eftir tók hann upp tvo denara, fekk gestjaðanum og meldi, lát þér andt um hann og það sem þú kostar meiru til skal ég borga þér þegar ég kem aftur. Hver þessar þryggja sínist þér hafa reynst náungi þeim manni sem fjöldi hendur ræningum. Hann velti sá sem miskunnar velti gjörði á honum. Jésús sagði þá við þann far þú og gjörði sama. Á þeirra kom Jésús í þorp nokkurt Og kona nafni Marta bauð honum heim. Hún átti systur en margjætt hétt og settist hún við fætur drottins og líti á orð hans. En Marta lagði allan huga á að veita sem mesta þjónustu og hún gekk til hans og meldi herra hyrður þú eigi um það Það sýstir mín lætur mig einafum að þjóna destum. Segðu henni að hjálpa mér? En drottin svaraði henni, Marta, Marta, þú ert áhugtifull og mæðist í mörgu, en eitt er nöðsynlegt. Marja valdi góða hlutstiftið, það verður ekki frá henni tetjið. eftir kapitúli. Svopar við er Jésús var á staðeinum að byggjast fyrir að einn lærisveina hans sagði við hann þá var hann bænsinni, Herra, kenn þú oss að byggja eins og Jóhannes kendi lærisveinum sínum en han sagði við þá Þegar þér byggist fyrir þá segið Fadil heldist þitt nab tilkomið þitt ríki gefos hvern dag og vort daglegt bröð fyrir gefos vorast syndir enda það fyrir gefum við er öllum orum skuldunautum og eigi leið þú oss í frestni. Og hann sagði við þá, nú á einhverjuðar vin og fer til hans um miðnætti og segir við hann, vínur, lánaðu mér þrjú bröð því að vínur minn er komin til mín og ferð og ég hef ekkert að bera á borð fyrir hann. Mundi hinn þá svara inni, gjör mér ekki ónæði, það er búin og börn mín og ég komin í rúmið, ég get ekki farað á fættur og fá þér bröð. Ég segi yður, þóttan fari ekki á fættur og fái honum bröð vegna vinnfengist þeirra. Þá fer hann samt fram úr og sættir hans og fær honum eins og hann þarf. Og ég segi yður, byðjið og yðurmönd gefast, leytið og þeir munuð finna, knýið á og fyrir yðurmönd upplótið verða. Því að hvers á aðlast sem byður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upplótið verða. Er nokkur sá fæðir, eða á meðal að hann gefi síni sínum er býður um fisk höggorum í staðinn eða spordreka ef hann býður um ekk. Fyrst þér sem eruð vondir. Hafið vit á að gefa börnum eða góðar djafir hver miklu fremur munn þá faðirinn himnesti gefa þeim heilagan anda sem byggja hann. Jésús var að reka út illa nanda og var sá máluis. Þegar illi andinn var útfærin tók málei síndin að mæla og undraðist mannfjöldin. En sumir þeirra sögðu Með fullkingi Belzebúls, höfðingja yllra anda, rekur hann út yllu andana. En aðrir vildu freysta hans og kröfðu hann um tákn af himni. En hann vissi hugrenningar þeirra og sagði við þá, hvert það ríti sem er sjálfu sér sundur þygt í auðn og hús fellur á hús. Sénu satan sjálfum sér sundur þykkur, hvernig fær ríki hans þá staðist. Fyrst ég segið að ég reyti yllu andana út með fulltingi belsibúls. En reyti ég yllu andana út með fulltingi belsibúls, með hverju reyka þá yðarmenn þá út. Því skulu þeir vera dómarar yðar. En ef ég regið að út með fingri guðs, þá er guðs rítið þegar yfir yður komið. Þegar sterkur maður, alvopnaður, varðveitur húsitt, þá er allt í friði sem hann á. Ráði stannar honum sterkari á hann og sigri hann. Tekus á alvæpni hans er hann treysti á og skiftir herfóndinu. Hvers sem er ekki með mér er á móti mér og hvers sem safnar ekki saman með mér hann sundur dreifur. Þegar óhrætt nandi fyrir út af manni Reikar hann um eyðir hjóstur og leitar hælis. Og er hann finnur það ekki, segir hann, ég vil hverfa aftur í hús mitt, þannig sem ég fór. Og er hann kemur og finnur það sópað og príkt, fer hann og tekur með sér sjö aðra anda sér verri og þeir fara inn og setjast að og verður svo hlutur þess manns verri eftir en áður. Þegar hann meldi þetta hóf kona einu mannfjöldanum upprödd sína og sagði við hann Sætle sá kvíður er þig bar og þau brjóst er þú milktir. Hann sagði, já, Því sælir eru þeir sem heyra Guðs og varð veita það. Þegar fólki þyrftist þar að, tók hann svo til orða þessi kynslóð er vond kynslóð. Hún heimtar tákn en eigi verður henni annað tákn gefið en táknu Jónasar. Því Jónas varð nýni við mönnum tákn og eins mönn mannssonurinn verða þessari kynnslóð. Drottning Suðurlanda mörði ísa upp í dóminum ásamt mönnum þessarar kynnslóðar og sakfella þá. Því að hún kom frá endi mörgum jarðar að heira speki Salomons og hér er meira en Salomón. Nínívi menn mun að koma fram í dóminum ásam tjenslu og þessari og sakfella hana því að þeirri djörðu yðrun við prétugun Jónasar og hér er meira en Jónas. Engin kvei til og setur það í felur nýjöndir mælit hér, heldur á ljósastiku svo að þeir sem inn koma sjáu ljósið. Auga þitt lampi líkamans. Segar auga þitt er heilt, þá er ág allur líkami þinn bjartur. En séð það spilt, þá er ág líkami þinn dimmur. Dætt því þess að ljósið í þér sétt í myrkur. Séð líkami sinn allur bjartur og kert í myrkur í honum, verður hann allur í byrtu eins og þegar lampi lýsir á þig með loga sínum. Þá er hann hafði þetta mælt. Bauð færi segi nokkur honum til dagverðar hjá sér. Hann kom og settist til borðs. Farið segið sá að hann tók ett í handlaugar á undan máltíðinni og furðaði hann á því. Drottin sagði þá við hann, þér farið sér, þér hreynsið bykarinn og fatið utan, en hér innra eru þér fullir yfyrgáns og ilsku, þér heimstingjar. Hefur sá sem gjörði hér ytra ekki einnig gjörðið innra. En ég vil fá tækum það sem ég er látið og þá er allt yður hreint. En vegiður þér farið sér, þér gjaldi tíund af myndu og rúðu og alls tínns matgjörtum, en heyrðið ekki um réttlætti og kærleik og vöðs. Þetta ber að og hitt egi og gjörta láta. Vegiður þér farið sér, Yður er ljúft að skipa eðsta bekk samkundum og lata heilsa yður á torgum veiður. Því þér eru þeins og grafir sem en ganga yfir á þessa vita. Þá tók lovitringur einn til orða mestari þú meiðir oss líka með því sem þú segir. En ég er svo smælti veiðu líka þér löfið dringar, þér leggið á menn líktu bærar byrðar og sjálfur snerti þér eftir byrðarnar einum fingri veiðu. Þér laðið upp grafið spámananna sem feður yðar líflétu. Þannig berið þér vitni um aðtapnir feðra og samþýtti þær Þeir líflétu þá en þér hlæðið upp grafirnar. Þess vegna hefur og spetjíkvöð sagt. Ég mun senda þeim spámen og postula og suma þeirra munu þeir lífláta og ofsætja. Þannig verður kynnslu þessi krafinum blóð allra spámananna er útelt hefur verið frá grundvöllun heims Frá blóði Abels til blóðs Sakaria sem drepinn var milli alltarisins og musterisins. ja segi ég yður, þess mun krafist verða af þessari kynnslóð. Vei yður þér löfidringar, þér hafi tekið brott lítil þekkingarinnar, sjálfur hafi þér ekki gengið inn, Og þeim hafið þér varðnað sem minn vildu ganga. Og eða hann var farinn út þaðan, tóku fræðumenn og farið sér að ganga harta að honum og spyrja hann í þaula um mart og sitja um að veiða eitthvað af hans. 12. kapituli Fólk hafði nú flykstað í tugum þúsunda svo að nærri tróð hver annan undir. Jésú tók þá að tala fyrst til að erisveina sinna. Varist súrdaug farisea sem er hressnin. Efti hulið sem eigi verður opinberðt. Nýja leint er eigi verður kunnugt. Þvímun allt það sem þér hafi talað í myrkri heilast í byrtu. Og það sem þér hafi hvíslað í herbergjum mun kundjört á þökum uppi. Það segi ég yður vínir mínir Hræðist ekki þá sem líka mann deyða og fá því búinu ekki meira að gjörd. Ég skal sína yður hvert hér eigiða hræðast. Hræðist þann er hefur vald að deyða og að því búinu varpa í helvíti. Já, ég segi yður hræðist hann. Eru er ætti fimm spörvar fyrir tvo smápeninga. Og þá var ætti einn þeirra gleymdur guði. Háru nau hæfði yðar er er jafnvel all talin. Verið óhrættir. Sér eru meira verðir en vartir spörvar. En yx sé yðir Hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum mun og mannssonurinn kannast við fyrir englum guðs og þeim sem afneitar mér fyrir mönnum mun afneitað verða fyrir englum guðs. Hverjum sem mælir gegn mannssýnunum verður það fyrir gefið en þeim sem lastmælir gegn heilugum anda verður ekki fyrirgefið. Og þegar þeir leiða yður fyrir samkundur, höfðingja og yfirvöld, hafi þá ekki áhugjur af því hvernig eða með hverju þér eigið að verja yður eða hvað þér eigið að segja fyrir heilagur andi mun kenna yður á þeirri stundu hvað segja berð. Heitnur mannfjöldanum sagði við hann mestari, seg þú bróður mínum að skipta með mér arfinum? Hann svaraði honum, maður, hver hefur sett mjög dómara eða skipta ráðanda yfir ykkur? Og hann sagði við þá, gætiði þar og varist alla ádyrnd. Engin þykur líf af eigum sínum, þóttu auðu og sé. Þá sagði hann þeim dæmisögu þessa. Maður nokkur ríkur átti land er hafði borin mikinn ávöxt. Hann hugsaði með sér hvað á ég að gera. Nú geti ég hverdi komið fyrir afurðum mínum. Og hann sagði, Þetta djöri ég, ég rýf hlöður mínar og reysi aðra sterri og þangað sapna ég öllu korni mínu og auðaðum. Og ég segi við sálu mína, sála mín, nú átt þú mikið nauð til margra ára, hvíl þú nú, eitt og drekk og vel glöð. En Guð sagði við hann heimstindi. Á þessari nóttu verður sálþín af þér heimtöð. Og hér fær þá það sem þú hefur ablað. Svo að fyrr þeim er safna sér fjö enn rekti rýkur hjá guði. Hún hann sagði sína, því segi ég viður verið ekki áhutifullur um lífiðar. Hvað þeir eigið að eita? Né heldurum líka meðiðar. Hverju þeir eigið að klæðast? Lífið er meira en fæðan og líka minn meira en klæðin. Hittið að hrappnunum. Horti sá þeir nýju uppstjera. Egi hafa þeir forðabúr eða hlöðu og guð fæðir þá hver miklu mun eru þér fremri fuglunum og hver yður getur með áhýttjum auð til spönn við aldursinn. Fyrst þér nú ortið ekki svo litlu. Hví láti þér allt hitt valda yður áhýttjum. Hýttið að liljunum hversu þær vaksa. Hvort vinna þær nýja spinna En ég segi yður, jafnvel Salomon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem einn þeirra. Fyrst Guð skrýðir svo grasið á vellinum sem í dag stendur en á morgun verður í opn kastað. Hver miklu fremur mun hann þá klæða yður þér trú litlir hafið ekki hugan við hvað þér eigið að þetta og hvað að drekka og kvíðið engu. Allt þetta stunda heiðingar heimsins en faðir í þar veit að þér þarnist þessa. Leitið heldur ríkis hans og þá mun þetta veitast yfir að auki. Vertu ekki hrætt litla hjörð því að föðuríðar hefur þóknast að gefaðiður ríkið. Seljið eiguríðar og gefið almursu, fáiðiður píngjur er fyrtnast ekki, fjársjóð á himnum er þrítur ekki, þar sem þjófur færa eigi nándkomist niður mölur spilt. Fyrir hvað sem fjársjóðuríðar er, Þar mun á hjarta viðar vera. Veri dirstur um lendar og láti ljósið að loga. Og veri líkur fjónum er bíða þess að húsbóndi þeira komi úr brúðkaupi og þeir geti lotið upp fyrir honum um leið og hann kemur og nýrdyra. Sælir eru þeir þjónar sem húsbúndin finnur vakandi er hann kemur. Sannlega segi ég yður hann mun gyrða sig belti, láta þá og setjast að borði og koma og þjóna þeim. Og komi hann um minnætti eða síðar og finni þá vakandi sælir eru þeir þá. Það skilji þér Að húsráðandi leti ekki brjótast inn í húsitt ef hann vissi á hvaða stundu þjófurinn tæmi verið þér og viðbúnir því að mannssónurinn kemur á þeirri stundu sem þér ætlið eigi. Þá spurði Pétur, herra, mælir þú þessa líkingu til vor eða til allara? drottin mælti hver að sá trúi og hignir allsmaður sem húsbóndin setur yfir hjússín að gefa þeim skamtin á réttum tíma sætla sá þjótt er húsbóndin finnur breyta svo er hann kemur ég segi yfir með sanni hann mun setja hann yfir allar eigu sínar. En ef sá þjón segir í hjarta sínu, það dregst að húsbónduminn komi og þegur að berja þjóna og þernur eðt á að drekka og verða alvaður, þá mun húsbóndi þess þjóns koma á þeim degi er hann væntir ekki, á þeirri stundu er hann veit ekki, högva hann og láta hann fá hlut með ótrúum sáþjótn sem veit vilja húsbúndasins og hefur ekki viðbúnað. Nýja djörir vilja hans, munn barinn mörg högg. En hinn sem veit hann ekki, en vinnur til refsingar, munn barinn fá högg. Hvers sem mikið er gefið, verður mikið skrafinn. Og af þeim verður meira heimtað sem meira er ljæð. Ég er komin að varpa eldi á jörðu. Hversu vildi ég að það væri þegar kveiktur? Skýrðun á ég að skýrast. Hversu þúmt er mér, ums hún er fullnöð. Ætli þér að ég sé komin að færa frið á jörðu. Nei, segi ég lýður, eldur söndur þykki. Uppfrá þessu verða fimm í sama húsi söndur þykir. Þrýr við tvo og tveir við þrjá. Fæður við són og sónur við föður. Móður við dóttur og dóttur við móður. Tengda móður við tengda dóttur sína og tengda dóttur við tengda móður. Han sagði og við fólkið þá er þér sjáið skýdraga upp í vestri, segið þér í afstjótt, nú fer að rygna og svo verður og þegar vindurblæs af söðri segið þér, nú kemur hiti og svo fer hræsnarar Útlit lofts og jarðar kunnið þér að ráða ef hvernig er því farið að þeir kunnið ekki að meta þennan tíma. Hví dæmið þér ekki af sjálfum viður hvað rétt séu. Þegar þú ferð með andstæðingi sínum fyrir yfirvald þá kostaðu kapsum það á leiðinni að ná sáttum við hann. Til þess Að hann dræið þig eftir fyrir dómaran, dómarin afhendið þig böðlunum og böðlun varpið þér í fándjelsi. Ég segið þér, eigumönd þú komast út þaðan fyrir en þú hefur borgað síðasta eyri. Þrettandi kapitúli Í sama mund komu einhverjur og sagðu honum frá galileumannunum að Pílatus hefði blandað blóði þeirra í fórnir þeirra. Jésús mæltu við þá. Haldið þér að þessir galileumenn hafi verið meiri syndarar en allir aðrir galileumenn. Fyrst hefur þú að þóla þetta. Nei, segi yður. En ef þér gjörið ekki yðrun, munu þér allir farast eins. Eða þeir átján sem turnin fjalli yfir í sílóam og varð að bana. Haldið þér að þeir hafi verið sekari en allir þeir menn sem í Jerusalum búa. Nei, segi ég yður, en ef þér gjörið ekki yðrunn munið þér allir farast eins. En hann sagði þessa dæmi sögum maður nokkur átti fýtjutri gróðusett í vingarðu sínum. Hann kom og leitaði ávaxtar á því og fann ekki. Hann sagði þá við vingarsmannin í þrjú ár Hef ég nú komið og leitað ávöxtar á 43 þessu og ekki fundið, högg það upp, hví á það að spilla jörðinni. En hann svaraði honum, herra, lát standa en þetta ár. Þar til ég hef grafið um það og borið að áburð, má vera það berri ávöxt síðan. Anna skaltu höggva það upp. Jésús var að tenna á híldardeigi í samkundu einni. Þar var þá konan nokkur Í átján ár hafði hún verið haldin sjúkleiks anda og var kreft og alls ófæra rétta sig upp. Jésús sá hana og kallaði hana til sín og sagði við hana kona þú ert laus við sjúgleik Þá lagði hann hendur yfir hana og jafnstjókt réttist hún og lofaði Guð. En samkundustjórinu reytist því að Jésús leknadi á hildardeigi og meldi til fólksins Seks dagar skal vinna, komið þá og lát til ekna og ekki á kýldardegi. Drottin svaraði honum, hræstnarar, leysir ekki hver yður á kýldardegi nöð sitt eða astna af stalli og leiðir til vatns. En þessi kona sem er dóttir Abrahams, og Satan hefur fjötrað full át hjá nár, mátti hún ekki leistu verða úr fjötrum þessum á kýldardegi. Við þessi orð hans urðu allir mótstöðum en hans neftir, en allur líður fagnaði yfir öllum þeim dýrðara verkum er hann gjörði. Hann sagði nú,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 Við hvað á ég að lítja Guðs ríki? Líkt er það svolu og fól í þrem mælum jöls unds það sýriðist allt. Og hann hælt áfram til Jerusalum, fórum borður á þorp og kendi, einhver sagði við hann, herra, eru þeir fáið sem hólpnir verða. Hann sagði við þá kosti kapsum að komast inn um þröngu dyrnar. Þegar margir, segi ég yður, munur eina að komast inn og ekki geta. er húsbóndin stendur upp og lokar dyrum og þér tæki þá að Standa fyrir utan og knýja á og segja, Herra, ljúk þú upp fyrir oss. Mun hann svara yður, Ég veit ekki hvað hann þér erut. Þá muni þér segja, Við höfum þú etið og drukki með þér og þú kendir og göttum vorm. Og hann mun svara, Ég segi yður, Ég veit ekki hvaðan þeir eruð farið frá mér, allir ylltjörðamenn. Þar verður grátur og gnistrand hanna. Er þið Abraham, Ísak og Jakob og alla spáminina í Guðs en yður útrekna. Þá munum en koma frá austri og vestri, frá norðri og suðri og setja til borðsík við þess En til eru síðastir er verðamönnu fyrstir, og til eru fyrstir er verðamönnu síðastir. Á þeirri stundu komin okkur í farið sér og sögðu við hann, far þú og halda á brott hérðan, svið að Herodes vil drepa þig. Og hans sagði við þá, farið og segið ref þeim í dag og á morgun reyk út illa handa og lækna og á þriðja degi mun ég martin En mér ber að halda áfram ferminni í dag og á morgun og næsta dag því að eigi hæfir að spámaður býði dauða annar staðar enni í Jerusalum. Jérúsalum, Jérúsalum, þú sem líflætur spáminina og grítir þá sem sendir eru til þín, hvað svo oft vildi ég safna börnum þínum eins og hænan ungum sínum undir vandi sér og þeir vildu þeig. Húsiðar verður í eidilátið. Ég segi yður, þeir munið eigi sjá mig, fyrir en þar er komið að þeir segið blessaður sér sá er tjömur í nafni drottins. Fjórtandi kapituli Skýldarðað nokkur kom Jésús í hús eins af höfingum farið segja til máltíðar og hefðu þeir dætur á honum. Þá var þær frammi fyrir honum maður einn vatnsjúkur. Jésús tók þá til máls og sagði við löfidringana og farið Er leifilegt að lækna á Hildardegi eða ekki? Þeir þögðu við. En hann tók á honum, læknaði hann og let hann fara. Og Jésús mælti við þá, nú á einhverið eða rastna eða nöyt sem fellur í brunn, munan ekki óður að draga það upp, þótt skyldur dagur sé. Þeir gátu engu svara þessu. Jésús gaf því gætur hvernig þeir sem boðnir voru völdu sér hefðasætin. Tók dæmi og sagði við þá, þegar einhver býður þér til brúðkaups, þá set sig ekki í hefðasæti. Svo getur farið að manni þér fremri að virðingu sé boðið og sá komi er ykkur bauð, og segir við þig þóka fyrir manni þessum. Þá verður þú með tinnróða að taka ysta sæti. Farð þú heldur er þér erboðið og sett þig í ysta sæti. Svo að sá sem bauð þér segir við þig þegar hann kemur, vinur, flytt sig hæra upp. Mun þér þá við rýðing veitast að fyrir öllum er sétja til borðs með þér. Því að sem upphefu sjálfan sig mun auðmýktur verða, en sá sem auðmýttir sjálfan sig mun upphafin verða. Þá sagði hann við gestjafasinn, þegar þú heldur miðiðisverð eða verð bjóð þá horki vinum sínum nýr bræðrum, ættingjum nýr ríkum nágrönnum. Þeir bjóða þér aftur og þú færið endurgjald. Þegar þú gyrir æslu, þá bjóð þú fátækum og örgumla, hölltum og blindum og munst þú Því þeirði að þetta ekki endurgóldið þér. Eða en þú fær það endurgóldið í upprísu réttlátra. Þegar einn þeirra er að borðu sátu, heyrði þetta, sagði hann við Jesú, sætle sem neytir bröðs í Guðs ríki. Jesú sagði við hann, Maður nokkur djörði mikla kvöldmáltíð og böðið mörgum. Er stundin kom að veistlan stildi vera, sendi hann þjón sinn að segja þeim er bóðnir vorum. Komið, nú er allt tilbúið. En þeir tóku allir að afsaka sig einu munni. En fyrsti sagði við hann, ég hef keft akkur, og verð að fara og líta á hann. Ég býð þig hafði mig afsakaðan. Anna sagði, Ég hef teft fimmt og er á förum að reyna þau. Ég býð þig hafði mig afsakaðan. Og en Anna sagði, Konu hef ég eignast, eftir get ég haf komið. Þjótnin kom, og þá tólði herrar sinn um þetta þá reitist húsbóndinn og sagði við hjónsin farðu fljótt út á stræti og götur borgarinnar og leið inn hingað fáta örkumla blinda og halta og hjónnin sagði herra það er gert sem þú baðst og enn er rúm þá sagði húsbóndin við þjónin farð þú út um brautir og gerði og þrýstuð heim að koma inn svo að hús mitt fyllist. Fí ég segi yður að engin þeirra manna er boðnir voru með smakka kvöldmóltíð mína. Mýtill fjöldi fólks var honum samferða hann sneri sér við og sagði við þá ef einhver kemur til mín og hættar eftir föður sinn og móður, konu og börn bræður og systur og enda sitt eigi líf sáði eftir eftir veri lærisvinn minn hvers sem ver eftir í kross og fyldir mér getur ekki verið lærisvinn minn. Hver í þar sest ekki fyrstu við ef hann ætlar að reysa törn og reiknar kostnaðin? Hvort hann eigi nóg til að ljúka verkinu? Ellam á svo að fara að hann leti í undirstöðu en fái ekki viðlótið og allir sem það sjá tætti að spotta hann og segja þessi maður fór a byggja en gæti ekki lótið. Eða hvaða konungur fer með hernaði gegn öðrum konungi og sest ekki fyrst við og rálgast um sé fært að mæta með tíu þúsundum þeim er fyrra móti hónu með 20.000. Sé svo ekki, gerir hann menn á fund hans meðan hann er enn langt undan og spyr um friðarkosti. Þannig getur enginn yðar verið lærisveinn minn nefn að hann segi skilið við allt sem hann á. Saltið er gott en ef saltið sjálft og dopnar, Með hverju á þá að krydda það, hvort ég er það hæft á tún, nétað haug, því er fleikt. Hver sem Eiru hefur að heyra, hann heyri. 15. kapitúli Allir tóllumtu menn og berðsindu komu til Jésu að hlýða á hann. En farið sér og fræði með hann við sví og sagðu þessi maður tekur að sér syndara og samnægir til þeim. En hann sagði þeim þessa dæmisögu Nú á 100 hundrað sauði og tínir einum þeirra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 því að ég hef fundið sem týndur var. Ég segi yður, þannig verður meiri fagnuður á himni yfir einum syndara sem djurir yðrun, en yfir nýju tíu og nýju réttlátum er ekki hafa yðrunar þarf. Eða kona sem á tíu drakmur og tínir einni drakmu, Hveitir hún þá ekki á lampa, sópar húsið og leitar vandlega eins hún finnur hana. Og er hún hefur fundið hana, kallar hún saman vinkonu sínar og grangonur og segir samglegist mér því að ég hef fundið drakkmuna sem ég týndi. Ég segi yður Þannig verður fagnuður með englum guðs yfir einum syndara sem djurir yðrunn. En, sagði hann, maður nokkur átti tvo sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, faðir, lát mig fá þann hluta eignanna sem ég er ber og hann skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar tók yngri sonurinn allt sitt og fór burt í fjarlagt land. Það sóaði hann eigum sínum í óhúfsumum lifnaði. En er hann hafði öllu eitt, varð mitt íð hungur í því landi og hann tók að líða skort, Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lendu sínar að dæta svína. Þá langaði hann að seðja sig á drafinu er svínin áttu en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsinn og sagði, Hve margir eru daglaunamenn föður míns? og hafa gnæð matar, en ég fest hér úr hungri. Nú tekur ég mjög upp, ferð til föðrumins og segi við hann, Fadir, ég hef syngað móti himninum og gegn þér. Ég er eftir framar og verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem eitt nátt álauna mönnum þínum. Og hann tog sig upp og fór til föður síns. En eða han var ennlaft í burtu, sá faðir hans hann og kendi brjósti um hann, ljóp og fjallum hálsónum og kisti hann. En sonurinn sagði við hann, faðir, ég hef syngað móti í himninum og gegn Ég er framar verður að heita sonur þinn. Þá sagði fæðir hans við þjóna sína, komi fljótt með þennar bestu stiktu og færi það ný. Drægi hring á hand hans og skó á fætur honum. Sætiðu og alikálfin og sláttrið. Við skulum eta og gjöra ás glaðan dag því að þessi sonur minn var döður og er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundin. Tókum við nú að gera sér glaðan dag en eldri sonur hans var á Akri. Þegar hann kom og nálgadist húsið, heyrði hann hljóðfæra slátt og dans. Hann kallaði á einn piltana og spurði hvaðum væri að vera. Hann svaraði, bróðir þinn er komin og fæðir þinn hefur sláttrað alikálfinum af því að hann heimti hann heilan heim. Þá reytist hann og vildi ekki fara inn. En fæðir hans fór út og bað hann koma en hann svaraði föður sínum Nú er ég búin að fjóna þér all þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum sínum og mér hefur þú aldrei gefið tiling að ég dæti glatt mig með vinum mínum en þegar hann kemur þessi sónur þinn sem hefur svo að eigum sínum að stætjum þá slátrar þú alikálfinum fyrir hann. Hann sagði þá við hann, barni mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt er þitt. En nú var að halda hátíð og fagna því hann bróðir þinn sem var döður, er lifnaður aftur, hann týndur og er fundin. 16. kapitúli Enn sáði hann við sína maður nokkur ríkur hafði ráðsmann og var sá sakaður við hann um það að hann sóaði eigum hans. Hann kallaði hann fyrir sig og sagði við hann hvað er þetta er ég heyri um þig djör reikningstil ráðsmennsku þinnar Því þú getur ekki verið ráðsmöður lengur. Ráðsmöðurinn sagði þá við sjálfan sig Hvað á ég að gjöra? minn sviftir mig ráðsmennskunni. Ekki orka ég að grafa og skömm þegar mér að betla. Nú sé ég hvað ég gjöri. til þess að menn taki við mér í húsin Segari ég verð sviftur ásmennskunni. Hann kalladi nú á skuldunauta húsbúndasins hvern og eitt. Við hann fyrsta sagði hann Hve mikið skuldar þú húsbúnda mínum? Hann svaraði hundrað kvartil viðsmjörs. Hann mæsti þá við hann Tak þitt, set þig niður og skrifað sem stjóttast 50. Síðan sagði hann við annan, en hvað skuldar þú? Hann svaraði 100 tunnur hveitis, og hann sagði honum, takk þú skuldabref þitt, og skrifa 80. Og húsbundin rósaði rangláttar ásmanninum fyrir að hafa breytt kænlega. Því að börn þessa heims eru tætni í skiptum við sína kynnslóð en börn ljófsins. Og ég segi ég yður aflýð vina með þennum rangláta mammon svo að þeir tæki við yður í eilífart hjalpúðir þegar honum sleppir. Sá sem er trúr í þvís mæsta, er einnig trúr í miklu og sá sem er ótrúr í þvís mesta er og ótrúr í miklu. Ef þér reynist ekki trúir í enum rangláta mammon, hver trúir yður þá fyrir sönnum auði? Og ef þér reynist ekki trúir í því sem annars er Hver gefur yfir þá sem yðar er? Engin þjótt getur þjónað tveimur herrum. Annað hvort hatar hann annan og elskar hinn eða þýðist annan og afrætir hinn. Þér getur ekki þjónað guði og mammon. En farið sem voru menn fjögjarnir heyrðu þetta og gjörðu gísað honum en hann sagði við þá þér eru þeir sem réttlæði þess sjálfa yfir í augum manna en Guð þekkir hjartu yfir. því það sem hátt er að dómi manna er viðurstigir í augum Guðs Lómálið og spáminnirnir ná fram til Jóhannessar. Þaðan í frá er flutt fagnaðar er endur Guðs ríkis og herrmaður vill riðjast þar inn en það er auðveldara að heimin á jörð líði undir lók en einn stafkrókur lómálsins falli úr gildi. Hversum stílur við konu sína og gengur að eiga aðra drýjir hór og hér sem gengur að eiga konu sem stílin er við mann drýjir hór Einu var maður nokkur ríkur er klætast furtbura og líni og lifið í hvern dag í dýlulegum fagnadi en fátækur maður klaudinn kaunum lág fyrir dyrum hans og hét sálarstarus vegin vildi hann sæðja sig á því er fjall af borði ríkamannsins og jafnvel hundar komu og sleyktu kaun hans en nú gerðist það að fátækimáðurinn dó og bauðu hann englar í falm Abraham's ríkimáðurinn dó líka og verð Og í helju, þar sem hann var í kvölum, hóf hann upp augusín og sá Abraham í fjarska og Lazarus við brjóst hans. Þá kallaði hann Fadir Abraham, miskunna þú mér og send Lazarus að hann dýfi fingurgómi sínum í vatn og kæli tungu mína því ég kvelst í þessum låga. Abraham sagði minnstu þess barn að þú hlust þín gæði meðan þú lífdir og Lazarus böl á samahátt. Nú er hann hér huggadur en þú kvelst auk alls þessa er mikið júp staðfestmilli vor og yðar svo að þeir er hæðan vildu fara yfir til yðar geti það ekki og eigi verði heldur komist þaðan yfir til vor en hann sagði þá byggja þig fadir að þú sendir hann í hús föður mís en ég á fimm bræður Til að vara þá við, svo að þeir komu ekki líka í þennan hvala En Abraham segir, þeir hafa Móse og spáminina, klíði þeir þeim. Hinn svaraði, nei, fadir Abraham, en ef einhver tæmi til þeirra frá hennum döðu, möndu þeir djöra yðrunn. En Abraham sagði við þann, ef þeir hlýða ekki Mósi og spámununum, láta þeir ekki heldur samfærast, þútt einhver rísi upp frá döðum. Lúkasar Guðspjall þriði diskur Á diskinum eru 17. til 24. kapitúli Lúka Guðspjall síns. Seidjándi kapitulli. Hann sagði við læri sveina sína, eigi verður umflúið að til komi, en veið heim er veldur. Betra veri honum að hafa mylnust einum hálsin og vera varpað í hafið en að tæla einn af þessum smælingjum til falsk hafi gát á sjálfum yður, ef bróðir þinn syndkar þá ávíta hann og ef hann yðrast þá fyrir gef honum. Og þótt hann mistjöri við því sjö sinnum og dag og snúi sjö sinnum aftur til þín og segi ég yðrast þá skalt þú fyrir gefa honum. Postularnir sögðu við drottin, aukos trú. En drottin sagði, ef þér hefðu trú eins og mustarskorn, gætu þér sagt við mórberja trí að þetta, rýf þig upp með rótum og festar ættur í sjónum. Og það myndi líða yður. Hver ein skjæridar fjón er plægir eða hirðir fénað segir hann þá við hann þegar hann kemur inn avakri kom þegar og setur til borðs segir hann ekki fremur við hann boðum mér kvöld verð girð sig og þjóna mér meðan ég et og drekk síðan getur þú et til og drukkið Og er hann þakkláttur þjóni sínum fyrir að gjöra það sem bóðið var? Einskulu þér segja, þá er þér hafið gjört allt sem yður var bóðið. Ónýtir þjónar erum við. Við höfum gjört það eitt sem við vorum stildir að gjöra. Svo bar við á ferð hans til Jérúsalum að leið hans lá á mörkum samaríju og galilegu. Og er hann kom inn í þorp nokkurt, mættu honum kíu menn lík þráir. Þeir stóðu álengdar, hófuðu bröst sína og kalluðu Jésús, mestari, miskunna þós. Er hann leið þá, sagði hann við þá, farið og sýnið yfir prestunum. Þeir hjeldu af stað og nú brás svo við að þeir eruðu hreinir en einn þeirra sneri aftur er hann sá að hann var heillorðin og lofaði Guð hári röstu. Hann fjall fram á ásjónu sína að fótum Jésu og þakkaði honum en hann var samverjum. Jésú sagði, urðu ekki allir tíu hreinir, hvar eru hinnir nýju? Urðu engir til þess að snúa aftur að gefa guði dýrðina nema þessi útlendingur. Síðan mælti Jésús við hann stætt upp og far leiðar þinnar, trú þín hefur bjargað þér. Þar ég sé að spurðu hann hvenær Guðs tæmi. Hann svaraði þeim Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki munum enn segja sjá þar er það eða hér er það því Guðs ríki er innra meðuður. Og hann sagði við lærisveinana þeir dagar munu koma að þér þráið að sjá einn dag mannssonarins og munið eigi sjá. Men munið segja viður, sjá hér, sjá þar, en farið ekki og hlaupið eftir því. Ei og elding sem leiftrar og lýsir frá einu skau til himins til annars, svo mörn verða á degi sínum en fyrst á hann margt að líða og útskúfaður verða af þessari kynnsluð. Eins og var á dögum Nóa, svomun og verða á dögum mannssonarins. Men átu og drukku, kventust og giftust, allt til þess dags er Nói gekk í örtina og flóðið kom á tórtímdi öllum. Eins var og á dögum lóts, menn áttu og drukku, tiftu og seldu, gróðu settu og byggðu. En daginn sem lót fór úr súdómu, ringdi eldi og brennist eini af himni og torrtímdi öllum. Eins mun verða á þeim degi er mannssonurinn opimberast. Sá sem þann dag er á þætti uppi og á muni sína í húsinu fari ekki ofan að sætja þá og sá sem er á akri skal ekki heldur hverfa aftur, minnist konu lóts. Sá sem vill sjá lífi sínu borgið mun tína því en sá sem tínir því mun öðlast líf. Ég segi yður, á þeirri nóttu verða tveir í einni hvílu, annar mun tetin, hinn eftir skilin. Tvær munum mala á sömu kvarn, annar verður tetin, hin eftir stillen Tveir verða á akri, annar mun tetin, hinn eftir skilin. Þeir spurðu hann þá hvar herra. En hann sagði við þá þar munu erðnirni sapnast sem hrægir er. Átjándi kapitúli Þá sagði hann þeim dæmisögu um það. Hvernig þeir skildu stöðugtu byrja, og eigið þræðtast. Í borgetni var dómari sem kosti ótaðist guð nýja steytti um nokkurn mann. Í sömu borg var ekki sem kom einlagt til hans og sagði lát þú mig ná rétti á mótstöðumannu mínum. Það vildi hann ekki lengi vel. En alveg okkum sagði hann við sjálfan sig Ekki óttast ykkur vöð að sannu nýja steytum nokkurn mann en þessi ekka lætur mig aldrei í friði. Því vil ég rétta hlut hennar áður en hún gjörir út af við mig með nöyði sínu. Og drottin meldi, heyrið hvað rangláti dómarinn segir. Mönn Guð þá ekki rétt að hlut sinna útvöldu sem hrópa til hans dag og nótt. Mönn hann draga að hjálpa þeim. Ég segi yður, hann mönn stjótt hlut þeirra. En mönn mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur. Hann sagði líka dæmisögu þessa við nokkra þá er treystu því að sjálfur væru þeir réttlátir en fyrirlitu aðra. Tveir menn fóru upp í heldjidómin að byggjast fyrir. Annar var farið sér hinn topplengtum aður. Farið sér einn stía fram og ballst þannig fyrir með sjálfum sér Guð, ég Að ég er ekki eins og aðrir menn, ræningjar, rangláttir, hórkarlar eða þá eins og þessi tóllemtumadur. Ég fasta tvisvar í viku og delt tíund af öllu sem ég eignast. En tóllemtumadurinn stóð langt frá og vildi ekki einu sinni hefja augusinn til himins heldur barðið sér á brjóst og sagði Guð verti mér syndugum líksamur. Ég segi yður þessi maður fór réttlættur heim til sín en hinn ekki því að hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmíktur verða en sá sem auðmíktur sjálfan sig mun upphafin verða. Men færðu á til hans ungbörnin að hans nerti þau. Lærisveinarnir sáu það og átöldu þá. Að Jésús kallaði þau til sín og meldi leifið börnunum að koma til mín og varnið þeim mei, Því að slíkra er guðs ríki. Sannlega segi ég yður. Hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, mun aldrei inni það koma. Höfðingin nokku spurði hann, góði mestaru, hvað á ég að gera til þess að aðlast eilíft líf? Jésús sagði við þann, hvíkallar þú mig góðan, eindin er góður, nema Guð einn. Þú kannt bóðurðin, þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúvitni, heiðra föður þinn og móður. Hann sagði, alls þessa hef ég gætt Þegar Jésús heyrði þetta, sagði hann við hann, Enn er þér eins vant, sel allt sem þú átt og stift með alfátækara og mynd þú fjárstjóða ega á himnum. Kom síðan og fylgum ég. Enn er hann heyrði þetta varð hann hryggur við, enda auður mjög. Jésu sá það og sagði, Hvega torfelt er þeim sem auðin hafa að ganga inn í Guðs ríki. er úlvalda að fara gegnum nálarauða en auðmanni að komast inn í Guðs ríki. En sem á hlítu spurðu hver getur þá varði hólpin? Hann mælti það sem mönnum eru megn það megnar Guð. Þá sagði Pétur við erum yfirgáfum allt sem er áttum og fylgdum þér. Jésu sagði við þá sannlega segi ég yður að enginn hefur yfirgæfið heimili, konu, bræður, foreldra eða börn Guðs rítis vegna Aún þess að fama við mörg kvalst aftur á þessum tíma og í hinum komandi heimi eilift líf. Hann tók þau 12 tilskinn og sagði við þá: "Nú ferum við upp til Jerúsálem og muna allt það koma fram við mannsoninn sem skrifað er hjá spámannunum. Han verður framseldur heigengjum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 Svo barvíð er hann álgaði styríkó að blindur maður sattar við veginn og betlaði. Hann heyrði að mannfjöldi gekk hjá og spurði hvaðum væri að vera. Var honum sagt að Jésús frá Nasaret færi hjá. Þá hrópaði hann, Jésús, sonur Davís, miskunna þú mér, en þeir sem á undan fórum höstuðu á hann að hann þegði en hann hrópadi því meir sonur Davís miskunna þú mér Jésús namstaðar og bauð að leiða hann til sín. Er hann kom nær, spurði Jésús hann Hvað þú að ég djöru fyrir þig? Hinn svaraði, herra, að ég fái aftur sjón. Jésús sagði við hann, fá þú sjónina, trú þín hefur bjarga þér. Jafnstjótt fjökk hann sjónina og hann fylgdi honum og lofaði Guð. En allt fólkið er sá þetta veksamæði Guð. Nýttjóndi kapitúli Jésús kom til Ériko og gekk gegnum borðina. En þar var maður að sakkafus hét. Hann var yfir tollefndum maður og auðugur. Langaði hann að sjá hver Jésús væri en tókst það ekki fyrir mannfjöldanum því hafa lítill vexti. Hann hjóp þá á undan og klifraði upp í morberja til að sjá Jésu en leið hans lá þar hjá og er Jésús kom þar að leið upp og sagði við hann sakkeus, flýtt hér ofan, í dag ber mér að vera í húsi þínu. Hann flýtti sér ofan og tók á um móti honum gladur. Þeirri sáu þetta létu allir illa við og sögðu hann fer til að dista hjá Bersindu og um manni. En sakkust ég fram og sagði við drottin herra helming eigna minna gef ég fátækum og hafi ég haft nokkuð af nokkurum gef ég honum ferfalt aftur. Jésús sagði þá við hann Í dag hefur hjálpræði hlottnast úsi þessu enda er þessi maður líka Abrahamssonur því að mannssonurinn er komin að leita að henni týnda og frelsa það. Meðan þeir hlýtu á bætti hann við dæmisögu því að hann var í nánd við Jerusalum og þeir ætluðu að guðsri í tímundi þegar byrtast. Hann sagði, maður nokkur teginn borin fór í fjarlægt land til að taka við konungdómi og koma síðan aftur. Hann kallaði 10 þjóna sína, seldi þeim í hendur tíu pönd og sagði við þá, verslið með þetta, þanga til í tém en landar hans höttuðu hann og gerðu sendimann á eftir honum til að segja við er viljum ekki að þessi maður verði konungur yfir oss. Nú kom hann aftur og hafði teki konungdóm. Þá let hann kalla fyrir sig þjóna þá er hann hafiði selt fjöð hendur til þess að vita hvað hver hefði grætt. Þeim fyrsti kom og sagði, Herra, pund þitt hefur ávægstast um tíu pund. Konungu sagði við þann, Gott, þú góði tjóð. Þú varst trúr í mjög litlu og því skaltur fyrir tíu borgum. Annar kom og sagði, Pund þitt, Herra, hefur gefið af sér 5 pund. Hann sagði eins við hann, þú skalt og vera yfir fimm borgun. En kom eitt og sagði, herra, hér er pund sitt, ég hef haft það gegnt í dúti, því að ég var hrættur við sig. En þú ert maður strangur og tekur það út sem þú lagði retti inn og uppskjær það sem þú sáðir ekki. Hann segir við þann yllitjóð. Eftir orðum þínum dæmi ég þig. Þú vissir að ég er maður strangur sem tek það út sem ég lagði ekki inn og uppskjær það sem ég sáði ekki. Hvers vegna léstu þá ekki fjömmitt í banka Þá hefði ég fengið það með vöxtum er ég kom heim. Og hann sagði við þá er hjá voru tættið af honum pundið og fáið þeim sem hefur 10 pundin. En þeir sögði við þann herra hann hefur 10 pund. Ég segi yður hverjum sem hefur mundið við verða og frá þeim sem eigi hefur Men tetið verða, jafnvel það sem hann hefur. En þessa óvini mína, sem vildu ekki að ég er því konungur yfir sér, færi þá hingað og höggvið þá framið fyrir mér. Þá er Jésús hafði þetta mælt, kjælt hann á undan áfram upp til Jörúsarum Þegar hann álgaðist betfaku og bethannýju við olíu fjallið sem svo nefnt, sendi hann tvo lærisveina sína og meldi farið í þorpið hér framundan. Þegar þau komið þangað, munið þau finna fóla bundin sem eindin hefur enn komið á bak, leysið hann og komið með hann. Ef eins hver spyr ykkur Hvers vegna leysið þið hann, þá svarið svo, herran þarf hans við. Þeir sem sendir voru, fóru og fundu svo sem hann hafði sagt þeim. Og er þeir leistu fólann, sögðu eigundur hans við þá, hvers vegna leysið þið fólan Þeir svörðu, herran þarf hans við og fóru síðan með han til Jésu. Þeir lögðu klæði sín á fólan og settu jesu á bak, en það sem hann fór, breyttu menn klæði sín á veginn. Þegar hann var að koma þar að sem farið er ofan af olfið fjallinu, hóf allur flokkur læri hans að lofa Guð, Fagnandi hárur austu fyrir öll þau kraftaverk er þeir höfðu séð og segja blessaðu sér sá sem kemur konungurinn í nafni drottins frýður á himni og dýrið í upphæðum. Nokkur er farið sér í mannfjöldanum, sögðu við þann meistari. Hasta þú á læri sveina þína? Hann svaraði, ég segi yður, ef þeir þegja, munu Og er hann kom nær og sá bordina, greit yfir hennu og sagði, ef þú hefðir aðeins vitað á þessum degi, hvað til fyrir þar heyrir, en nú er það hulið sjónum þínum, því að þeir dagar munu koma yfir þig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 Það tók að út þá er voru að selja og meldi við þá ritaði er hús mitt á að vera bæna hús en þér hafið gjörð það að ræningja bæli. Daglega var hann að í heldidóminum en eðstu prestarnir og freyðimennirnir svo og fyrir þjóðarinnar Leitöðust við að ráða hann af dögum, en fundu eigi hvað gjöra skildi, því að allur líðurinn vildi ákaft líða á hann. 20. kapitúli Svopar við eitt dag er hann bara að kenna líðinum í helgidóminum og flutti fagnað reyndið. Að aðstu prestarnir og fræðimennirnir ásamt öldungunum dengu til hans og sögðu, segðu oss, með hvaða valdi gjöra þú þetta? Hver hefur gefið þér þetta vald? Hann svaraði þeim, ég vil og gledja spurningu fyrir íður, segi mér, var skýrðn Jóhannesra frá himni eða frá mönnum, Þeir ráðgúðust hverfið annan um þetta og sögðu Ef ég svörum frá himni spyr hann Hví trúðu þér honum þá ekki? Ef ég svörum frá mannum Nú er líður en grýta á oss því að er samferður um að Jóhannes sé spámaður. Þeir kváðust því ekki vita hvaðan hún væri. Ég svo sagði við þá ég segi yður þá ekki heldur með hvaða valdi ég djöri þetta. Og hann tók að segja línum dæmisögu þessa maður nokkur plantaði vingarð og seldi hann víniftjum á leigu fór síðan landi til langtvala og settum tíma. Sendi hann þjón til vínirktjanna að þeir fengi honum hlut af ávegsti vingarsins en vínirktjarnir börðu hann og sendu burt tómhendan. Aftur sendi hann annan þjón. Þeir börðu hann einnig og svívirtu og sendu burt tómhendan. Og enn sendi hann hinn þriðja. En þeir veistu honum einnig áverka og kastuðu honum út. Þá sagði eigandi vingarsins, hvað á ég að gjöra? Ég sendi son minn, elskaðan. Má vera þeir viriði hann. En er vínilkjarni sáu hann, báruð þess sama ráðsín og sögðu, þetta er erfingin. Drepum hann, þá fáum við er og þeir kostuðu honum út fyrir vingarðin og drafðu hann. Hvað mun nú eigandi vingarsins utjóra við þá? Hann mun koma, tortíma vínirkjum þessum og fá öðrum vingarðin. Þegar þeir heyruðu þetta, sögðu þeir verði það aldrei. Jésús horfði á þá og meldi hvað merkir þá ritning þessi sá steinn sem smiðirnir höfnuðu er orðin hýrningasteinn. Hver sem fellur á þennan steinn mun sundur og þann sem hann fellur á mun hann sundur merja. Fræðimennirnir og eðstu prestarnir Vildu leggja hendur á hann á sömu stundu en óttuðu slíðin. Þeir skildu að hann áttu við þá með dæmisögu þessari. Þeir höfðu gætur á honum og sendu njósnarmenn er letust vera einlægir. Þeir áttu að hafa á orðum hans svo að þeir mættu framselja hann í hendur og á vald landstjórans. Þeir spurðu hann mestari, við vitum að þú talar og tjennir rétt og gjurir þér engan mannamun, heldur tjennir guðsveig í sannleika, leifist þoss að gjald að um skatt eða ekki. En hann merkti flærið þeirra, Og sagði við þá, sýnið mér denar, hversu mynd og yfyrskrift er á honum? Þessu sögðu keisarans. En hann sagði við þá, gjaldi þá keisaranum það sem keisarans er, og guði það sem guðs er. Og þeir gáttu ekki haft neitt á orðum hans í viðurvist lýsins, en undruðust svar hans og þagðu. Þá komu nokkur í Sadduk her, en þeir neitt að því að upprýsa sér til og sögðu við þann meistari. Mósi segir oss í rýtningunum að eigi maður kvæntur ennbarnlaus skuli bróðir hans ganga að eiga etjuna og vekja honum neyðja. Nú voru sjö bræður sá fyrsti tók sér konu og dó barndlaus gekk þá annar bróðurinn og síðan hinn þriðji að eiga hana og eins allir sjö og letu þeir engin börn eftir sig er þeir dóu. Síðast dó og konan Kona hverst þeirra verður hún í uppriðsunni. Allir sjö höfðu þeir átt hana. Jésús svaraði þeim, börn þessarar aldar kvænast og giftast. En þeir sem verður í þýtja að fá hlutdeild í komandi verhult og uppriðsunni frá döðum kvænast kortinni giftast þeir geta ætti heldur dæið framar þeir eru englum jafnir og börn ok guðs endar börn upprísunar en að dauðr rísi upp þá hefur jafn móses sínt í sögun um fyrnirunnin er hann kallar drottinn guð abrahams guð isaox og guð jakofs ehkje er hann guð dauðra heldur lífenda því að honum lífa allir. Þá sögðu nokkurir fræðumannana velmæstu meistaru en þeir þorðu ekki framar að spyrja hann eins. Hann sagði við þá, hvernig geta með sagt að Kristus er sonur Davís Davíð segi sjálfur í sálmunum Drottin sagði við mynd drottin Set þig mér til hægri handar. Þanga til ég djöri óvinni þína að fótskur þinni. Davíð kallar hann drottin. Hvernig getur hann þá verið sonur hans? Í áheyrn alls lýsins sagði hann við lærisveina sína, varist fræðimennina sem fýsir að ganga í síðskikkum og ljúftaláta hilsa sér á torgum, vilja skipa æðsta bekk í samkundum og hefða sæti í veistlum. Þeir reyta uppi heimili ekna og flytja langar bænir að yfirstýni Við erum munum fá því þingri dóm. 21. kapitúli Þá leit hann upp og sá auðmenn að letja djafið sínar í fjárhýsluna. Hann sá og ekki eina fátæka letja þar tvo smápenninga. Þá sagði hann Ég segi yður með sanni Þessi fátæka ekki að gaf meira en allir hinnir. Hinnir allir lögðu í sjóðin af allsnæktum sínum en hún af skorti sínum alla björg sína. Einhverjir höfðu orð á að heldjidómurinn veri prýttur fórum steinum og heitjöfum, þá saði Jésús Þér horfið á þetta en þeir dagar munu koma að hér stendur ekki eftir steinni yfir steinni er eigi sín niður brotin. En þeir spurðu hann mestari hvenær verður þetta og hvert munn þess að það sé að koma fram hann svaraði varist að láta leiða yfir í villu. Mardir munu koma í mínu nafni og segja það er ég og tíminn er í nánd, fylgjið þeim ekki. En þegar þér spyrjið hernað og upplaup, þá stjálfist ekki. Þetta á undan að fara, en endirinn kemur ekki samstundis. Síðan sagði hann við þá þjóðmunurísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá var það landstjáltar miklir og drepsóttir og hungur á ymsum stöðum en óknir og takk mikil á himni. En á undan öllu þessu munum ennlega hendur á yður, ofsætja yður, Færa yður fyrir samkundur og í fangelsi og draga yður fyrir konunga og landsöfingja, sæti nafnsmiðs. Þetta veitir yður tækifæri til vittnisburðar. En festi það vel í huga að vera ekki fyrir fram að hugsa um hvernig þér eigið að verjast. Því ég mun gefa orð og visku sem engir mótstöðumennið að fá staðið í gegn nér hatið. Við hafum vel fóreldrar og bræður, frendur og vinir, munu framselja yður og sumir yður munu lífláknir og þeir munu hataðir af öllum vegna nafns minns enn ekki mun tína staitt hár á höfðu þeirra veri þraut segir og þær munu að vinna sálir viðar þegar þær sér þá sjá umkringja Jerúsálem þá vitið að einin kannar utan þá flýgi þeir sem íúdeu eru til fjalla Þeir sem í bordin eru flýtistu burt og þeir sem eru á ekrum úti fari ekki inn í hana. Því þetta eru refsingar dagar. Þá var allt það rætist sem ritað er vei þeim sem þungadar eru og þeim sem börn hafa á brjústi á þeim dögum því að mikil neyð mun þá verða í landinu og reyði yfir líð þessum. Þeir munum falla fyrir sér versætjum og herrleitur verða til allra þjóða. Á Jérúsalem verður fótum tróðin af heiðingum þar til tímar heiðingjanna eru liðnir. Tókn munum verða á sólu, tónli og stjörnum Og á jörðu ángist þjóða, ráðalausra við döðnur hafs og brymgni. Menn munu gefa upp öndina að vókta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heimsbygðina. Við kraftar himnanna munu byggvast. Þá munum enn sjá mannssonin koma í stígi með mætti og mikillig dýð En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr og lyftið upp höfðum yðar því að lausn yðar er í nánd. Hann þeim og lýtingu, gætið að fýtjutrénu og öðrum trjám. Þegar þér sjáu þau farin að bruma, þá vitið þér á sjálfum yður að sömarið er í nátt. Einskuru þér vita, þegar þér sjáu þetta verða að Guðs er í nátt. Sannlega segi ég yður, þessi kynnslóð mun ekki líða undir lók eins allt er komið fram. Hýminn og jörð munu líða undir lók en orð mín munu aldrei undir lók líða hafið gátt á sjálfum yður að hjörtu yðar þyndist ekki við svall og drykkju nýja áhyggjur þessa lífs og komið svo dagur sá stindilega yfir yður eins og snara. En koma munan yfir alla menn sem byggja djörfalla jörð, vatið því alla stundir og byggjið svo að þér megið umflýja allt þetta sem koma á og standast framu fyrir mannssynunum. Á daginn var hann að tjanna í helgidóminum en fór og dvaldustum nættur á oljufjallinu sem svo nefnt og allt fólkið kom orla á morgnanna til hans í helgidómin að hlýða á hann. Tuttugast og annar kapituli Nú fór í hand háttíð ústýrðu brauðarna svo að nefnist Páskar og eðstu prestarnir og fræðimennirinnir leituðu fyrir sér hvernig þeir gætur áðið hann af dögum því að vera við þáttir við líðin. Þá forsat hann í Jútas sem kallaður var Vískari Jót og verið tölu þeirra 12. Hann fór og raitti við ældstu og varð forundanirna um það skertni hann skyldi framselja þeim Jesu. Fæðurður klæðr við og hétu honum Fjöfýris. Hann gekk því og leitaði færis að framsælja hann þeim þegar fólktið væri fjærri. Þegar sá dagur ósýrðu brauðana kom er sláttrástildi Páskalambinu. Sendi Jésús þá Pétur og Jóhannes og sagði Farið og búið til páskamáltíðar fyrir oss. Þess sagði við hann hvar vilt þú að við búum hana, en hann sagði við þá þegar þið komið inn í bordina mætir ykkur maður sem ber vast hér, fylgjið honum inn þángað sem hann fer og segið við húsráðandan Mæstare spyr þig hvar er herbergið þar sem ég geit nekt páskamáltið drinnar meleir sveina mínum hann mun þá sína ykkur loftsal mitin bún hæyjendum have þar við búnað þeir fóru og fundu allt eins og hann hafði sagt og bjógu til páskamáltið Og eða stundin var komin, gekk hann til borðs og posturlarnir með honum og hann sagði við þá. Hjartanlega hef ég þráð að neyta þessarar páska máltíðar með yður áður enn í líð. Því ég segi yður eigumunni og fram hennar fyrir hann fullkomnast í Guðsríki. Þá tók hann kallegg, dörði tættir og sagði tætti þetta og stiftið með yður. Því ég segi yður, hérðan í frá mun ég eigi drekka af ávexti vinnmeyðarins fyrr en Guðs ríki kemur. Og hann tók bröð, dörði tættir, brauð það, gaf þeim og sagði, Þetta er líkami minn sem fyrir rýður er gefinn. Gjöri þetta í mína minningu. Eins tók hann kaleikinn eftir kvalmáltíðina og sagði Þessi kaleikur er einn nýji sáttmáli í mínu blóði sem fyrir rýður er útelt. En sjá, Hönd þess er mjög svíkur, er á borðinu hjá mér. Mannssonurinn fer að sönnu þá leið sem ákveðin er, en veið þeim manni sem því veldur að það verður framseldur. Og þeir tóku að spyrja stá um það, hver þeirra mundi verða til þess að þetta? og þeir voru að metast um hver þeirra væri talin mestur. En Jéssú sagði við þá konungar þjóð að drottna yfir þeim og valtafar þeirra kallast veldjörðamenn. En eigið sé yður svo farið heldur sé hinn mesti yðar á meðal sem væri hann yngstur og fóringin sem þjóðn. Því hvort er sá meiri sem situr til borðs eða hinn sem þjónar. Er það ekki sá sem situr til borðs? Samt er ég með að líðar eins og þjóðnin. En þér eru þeir sem hafið verið stöðugir með mér í freystingum mínum. Og yður fæ ég ríti í hendur eins og fæðir minn hefur fengið mér að þér megið eða þá að drekka við borð mitt í ríti mínu setja í hásætum og dæma tólf allt kvíslir í Israels. Simon, Simon, sat hann krafiði stiðar að sælda yður eins og kveiti en ég hef beðið fyrir þér þú trúir þú sést ekki og styrk þú bræður þína þegar sú vart snúin við en símon sagði við hann herra reiðubúinn er ég að fylgja þér bæði í fangelsi og dauða jesu smelti ég segir þér petur að en hann igallaði dag mun þú var hafa neitað því að þú mig og hann sagði við þá þegar ég sendi yður út ánpingju og mals og skólausa brast yður þá nokkuð þessi vörðu nei ekkert þá sagði hann við þá en nú skal sá er pingju hefur taka hana með sér og eins sá er malhefur og hinn sem eftir á selgi yfirhafn sína og kaupi sverð. Því ég segi yður að þessi rýtning á að rættast á mér með yllvirkjum var hann talin. Og nú er að fullnast það sem um mig er rýtað. En þeir sögðu, herra, hér eru tvö sverð. Og hann sagði við þá, það er nóg. Síðan fór hann út og gekk eins og hann var vanur til ólíu fjölsins og lærisveinarinn fylgdu honum. Þegar hann kom á staðin sagði hann við þá, byggjið, að er fallið ekki í freystni. Og hann vék frá þeim svo sem steinsnar fjall á knið, baðst fyrir og sagði Fadur, ef þú vilt, þá tak þennan kalaug frá mér en verði þó ekki min heldur þinn vilji. Þá byrtist honum engil af himni sem styrkti han.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 rísið upp og byggjið að þér fallið ekki í frestni. Meðan hann var enn að tala, kom flokkur manna og fremstur fóru einnina tólf Júdas áður nefndur. Hann gekk að Jesu til að kyssa hann. Jésu sagði við hann Júdas Svíkur þú mannssonin með kossi. Þeir sem með honum voru sáu að hverju fór og sögðu Herra, eigum við þetta bregða sverði og einn þeirra hjó til þjóns aðsta prestins og sneið af honum hæra eirað. Þá sagði Jésús Hér skal staðan nema og hann snart eirað og leiknaði hann. Þá sagði Jésús við eðstu prestana, varðfóringa helgjudómsins og aldungana sem komnir voru á móti honum. Eru þér að fara að mér með sverðum og baröblum eins og gegn ræningja? Daglega var ég meðiður í heldidóminum og því að lögðu þetta ekki hendur á mig en þetta er íðartími og máttur myrkranna. En þeir tóku hann höndum og leiddu brott og fóru með þann í hús eðsta prestsins. Pétur eftir álengdar Men höfðu kveikt eld í meðjum gerðinum og sáttu við hann og Pétur settist meðal þeirra. En þeirrna nokkuð sá hann sitja í bjarmanum, hvesti á hann augun og sagði, þessi maður var líka með honum. Því neitaði hann og sagði, kona, ég rekti hann ekki. Littlu síðar sá hann annar maður og sagði, þú ert líka einn af þeim. En Pétur svaraði, nei maður minn, það er ég ekki. Og að líðinni um það býr einn í stund, fullirti en annar þetta og sagði, vist verð þessi líka með að honum, en það Pétur mælti, eftir stil ég hvað þú átti við maður. Og jafnstjótt sem hann sagði þetta, gól hanni. Og drottin við ekki við og leið til Péturs. Þá myndist Pétur orða drottins, er hann mælti við hann, áður en hann í dag, muntu þrís var afneita mér, og hann gekk og grét besklega. En þeir menn sem gættu Jésu hættu hann og börðu, huldu andlit hans og sagðu, spáðu nú hver það var sem slóð og marga aðra svífirðu sagðu þeir við hann. Þegar dagur rann, kom öldungar á lýsins saman, bæði eðstu prestar og fræðimenn og létu færa hann fyrir rálsfund sinn. Þeir sögðu, ef þú ert kristur, þá segjast það. En hann sagði við þá, þótti ég segi yður það, munu þér ekki trúa. Og ef ég spyr yður, svaru þér ekki, En upp frá þessu mun mannssonurinn sitja til hægri handar Guðs kraftar. Þá spurðu þeir allir, ert þú þá sonur Guðs? Og hann sagði við þá, þér segið að ég sé sá. En þeir sagðu, hvað þurfum við nú framar vittnisvið? Við höfum sjálfur hægt það af munni hans. 23. kapitúli Þá stóð upp allur skarin og ferði hann fyrir Pílatus. Þeir tók hvað átæra hann og sagðu Við höfum komist að raunum Að þessi maður leiðir þjóðvora afvega, hann bannar að gjalda teisaranum skatt og segir sjálfur vera kristur, konungur. Pílatus spurði hann þá, ert þú konungur gýðinga? Jesús svaraði, þú segir það. Pilatus sagði við ældstu prestana og fólkið Enga sök finn ég hjá þessum manni. En þeir eruðu því ákavari og sögðu Hann hæsir upp líðin með því sem man kennir í allri Judæu hann byrjaði í Galileu og er nú kominn hingað. Þegar Pilatus heyrði þetta spurði hann hvort maðurinn væri í Galíli og er hann var þess vís að hann var úr umdæmi Herodesar, sendi hann hann til Herodesar er þá var og í Jerusalum á þeim dögum. En Herodes var næsta gladur er hann sá Jésu því hann hafði lengi langað að sjá hann Þar að hann hafði heyrt frá honum sagt. Vænti hann nú að sjá hann gjöra eitthvað tákn. Það spurði Jésu á marga vegu en hann svaraði honum engu. Æðstu prestarnir og freyðimennirnir stóðu þar og ákæriðu hann hardlega en Herodes óvirti hann og spottaði Ásamt hermannum sínum lagði yfir hann skínandi klæði og sendi hann aftur til Pílatusar. Á þeim degi urðu þeir Herodes og Pílatus vinir en áður var fjandskapur með þeim. Pílatus kallaði nú saman eðstu prestana, höfðingjana og fólkið og meldi við þá Þér hafið fært mér þennan mann og sagt hann leiða fólkið afvega. Nú hef ég yfirheist mannin í yðar viðurvist en enga þá sög fundið hjá honum er þér átærið hann um. Ekki heldur Herodes því hann sendi hann aftur til vor. Ljóst er að hann hefur ekkert það dríkt er döða sig veld. Ætla ég því að hýrta hann og láta lausan. En stilt var honum að gefa þeim lausan einn bandinga á hverju hátíð. En þeir eftu allir burt með hann gefa svo barrabass lausan. En honum hafði verið varpað í fándilsi fyrir upphlaup nokkurt sem varði borðinni og mandráp. Pílatus talaði enn til þeirra og vildi láta Jésu lausan, en þeir æftu á móti krossfestu, krossfestu hann. Í þriðja sinn sagði Pílatus við þá, hvað illt hefur þá þessi maður gjörð? Enga döyða sög hef ég fundið hjá honum, ætla ég því hann og láta hann lausa En þeir sóttu á með ópí miklu og himtuðu að henni er þið krossfestur og róp þeirra tóku yfir. Þá ákvað Pílatus að kröfu þeirra stildi fullnægt. Hann gaf lausand hann er þeir báðu um og varpað hefði verið í fándilsi fyrir upphlaup og mandráp en Jésu framseldi hann að þeir færu með hann sem þeir vildu. Þegar þeir leytu hann út, tókuð þeir símón nokkurn frá kýriðinni, er komið utan úr sveit, og lögðu krossin á hann að hann bæri hann eftir Jésu. En honum fylgdi mikil fjöldi fólks og kvenna er hörmöðu hann og grétu Jesus nýri sér að þeim og meldi Jérusalmsdættur grátið ekki yfir mér en grátið yfir sjálfum yður og börnum yðar. Því þeir dagar koma er menn munu segja, sælar eru óbyrgjur og þau móðurlíf er aldrei fættu og þau brjóst sem engan nærðu. Þá munu menn segja við fjöllin hringið yfir oss og við hálsana hiljið oss því að sé að þetta djört við þau græna tríð hvað mun þá verða um við visna. Með honum voru og færðir til lífláts aðrir tveir sem voru yllvirkjar. Og er þeir komu til þess staðar sem heitir hauskúpa, grásfestu þeir hann þar og yllvirkjana, annan til hægri hendar, hinn til vinstri. Þá sagði Jésús, faðir, fyrirgef þeim, því að þeir vita ekki hvað þeir gera. En þeir kostuðu hlutum um klæði hans og stiftu með sér. Fólkið stóð og horfði á og höfðingjarnir djörðu dísað honum og sögðu öðrum bjargaði hann bjarði hann og sjálfum sér ef er kristur gruðsinn útvaldi. Eins hættu hann hermenirnir, komu og báru honum etik og sagðu ef þú ert konungur gýðinga þá bjargaðu sjálfum sér. Ífiskrift var yfir honum þessi er konungur gýðinga. Annar þeirra yllvirkja sem upp voru festir hætti hann og sagði Er þú kristur? þær okkar skalum sér og okkur en hin au vitði hann og sagði reidist du við einu sinni kuð og ert þó undir samatómi wederum sam réttu og fáum maklugjöld fyrir jörður okkar en þessi hefur ekkert dilt að hafst þá sagði hann jesu menst du min þegar þú kemur í ríkið Og Jésús sagði við þann, sannlega segi ég þér, í dag skaltu vera með mér í paradís. Og nú var nær hádegi og myrkur varðum allt land til nóns því sólin misti byrtu sinnar en fortöll þált mysteriðs rifnað sundur í miðju. Þá kallaði Jesús hárri röddu faðir í sínar hendur felj ég anda minn. Og er hann hafði þetta mellt gaf hann upp andan. Segar 100 höfðingin sá það við bar vexamaði hann guð og sagði sannarlega verð þessi maður rétt látur. Og fólktið allt sem komið hafði saman að horfa á sá nú hvað djörðist og barðið sér á brjóst og karf frá. En vínir hans allir sem og konurnar er fylgdu honum frá Galilöf stóðu álengdar og horfðu á þetta. Maður er nefndur Jósef, hann var ráðsherra, góður maður og réttvís og hefði ekki samþygt ráð þeirra nýja aðtæfi. Hann var frá Arímaðþegu, borg í Júteu og enti Guðs Rítis. Hann gekk til Pílatusar og bað hann um líka með Jésu. Tók hann síðan ofan, sveipaði línglæði og lagði í gröf, högnaði klett og hafði þar endin verið áðurlagður. Það var aðfangadagur og hildardagurinn fór í hönd. Konur þær er komið höfðu með Jésu frá Galíleu fylgdu eftir og ságu gröfina og herrni líkami með hans var lagður. Það sneru aftur og byggu ylmjörtir og smysl. Hvíldarðaginn sjaldu þær tilru fyrir samkvæmt bóðorðinu. Tuttugast og fjörði En í afturelding fyrsta dagu vikunar komu þær til grafarinnar með ilmsmislinn sem þar höfðu búið. Það sáu þá að steinunum hafðu verið velt frá gröfinni og þegar það stígu inn fundu þeir ekki líka maður drottins Jésu. Það stildu ekki allt En þá brá svo við að hjá þeim stóðu tveir menn í lyftrandu klæðum. Þær eruðu mjög hrættar og neygðu andli til jæðar. En þess sögðu við þær, hví leitið hér hins lifanda meðaldauðra. Hann er ekki hér, hann er upprýsin. Minnist þess hvernig hann talaði viðiður meðan hann var enn í galilegu. Hann sagði að mannssonurinn stildi fram verða í hendur sindugra manna og krossfestur enn rísa upp á þriðja degi. Og þar myndust orða hans sneru frá gröfinni og kundjörðu allt þetta þeim ellefu og öllum hínum. Þessara konur voru þær Maria Magdalena, Jóhanna og Maria móður Jakobs og hinar sem voru með þeim. Þær sögðu postulunum frá þessum. En þeir töldu orð þeirra markleysu eina og trúðu þeim ekki. Pétur stóð þó upp og hljóp til grafarinnar, stingdist inn og sá það lík klæðin ein. Fór hann heim og undraðist það sem við hafði borið. Tveir þeirra fóru þann sama dag til Thorpsnokkus sem er um 60 stedrum frá Jérúsalum og heitir Emmaus Þeir rættu sín á milli um allt þetta sem gjöst hafði. Þá bæs og við er þeir voruð að tala saman og ræða þetta að Jésús sjálfur nálgast á og slóst í för með þeim. En auðvitað þeirra voru svo haldin að þeir þekktu hann ekki. Og hann sagði við þá hvað er það sem þið ræðið svo mjög á göngu vikkar. Þeir námar staðar daplís í bragði og annar þeirra kleufasa nafni sagði við hann Þú ert viss á eini að í Jerusalem sem veist ekki hvað þar hefur gjörst þessa dagana. Hann spurði hvað þá? Þessu Þetta um Jésu frá Nazareth sem var spámaður, máttugur í verki og orði fyrir Guði og öllum líð. Hvernig eðstu prestar og höfðingjar vorir framseldu hann til döiðadóms og krossfestu hann. Við erum vonuðum að hann væri sá að leysa myndi En nú er þriðji dagur Síðan þetta bar við. Þá hafa og konur nokkurar úr vorum hóp dörrt ás farviða. Þær fóru árlega til grafarinnar en fundu ekki líkama hans og komu og sögðust enda hafa séð engla í sín er sögðu hann lifa. Nokkrir þeirra sem með oss voru fóru til gravarinnar og fundu allt eins og konurnar hafði sagt, en hann sáu þeir ekki. Þá sagði hann við þá, óþjir heimskir og treyri hjarta til þess að trúa öllu því sem spámenirinnur hafa talað, átti ekki Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýri sína og hann byrjaði á Mósi og öllum spámununum og útlagði fyrir þeim það sem um hann er í öllum rytningunum. Þeir nálgúðu snú þorpið sem þeir ætluðu til, en hann lét sem hann vildi halda lengra. Þeir lögðu þá fasta að honum og sagðu verðu hjá oss því að kvölda tegur og dei hallar og han fór in til að vera ekki þeim og svo bar við er að sæt bors borðs með þeim að hann tók brauðið þakkaði Guði brauð það og fjekk þeim þá opnuðust augu þeirra og þeir þekktu han en hann kvarf þeim sjónum Og þeir sögðu hvorfið annan brann ekki hjartaði okkur meðan hann talaði við okkur á veginum og laug upp fyrir okkur rytningunum. Þeir stóðu samstundis upp og fóru aftur til Jérúsalum. Þar fundu þeir þá ellefu og þá er með þeim voru samankomna og sögðu þeir, sannlega er drottin upprýsin og hefur byrst símoni. Hínu sögðu þá frá því sem við hafði búið á eiginum og hvernig þeir höfðu þekkt hann þegar hann braud bröðið. Nú voru þeir að tala um þetta og þá stendur hann sjálfur meðal þeirra og segir við þá, frýður sé með yður. En þeir stjældust og verður hættir og hugust sjá á anda. Hann sagði við þá, hví eru þér óttasleiknir og hess vegna vakna ef að í hjarta yðar. Lítið á hendur mínir og fætur að það er ég sjálfur. Þreyfið á mér og gæti það hefur andi, hold og bein, eins og þér sjáið að ég hef. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og fætur. En gáðu þeir ekki trúað fyrirfögnuði og voru fyrrðu losnir. Þá sagði hann við þá, Hafið þér hér nokkuð til matar. Þeir fengu honum stykki af styktum fyrsti og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Og hann sagði við þá. Þessi er merking minna sem ég talaði viðiður meðan ég var enn að ræta stætti allt það sem um mig er rýtað í lágmóli Móse, spámununum og sálmunum. Síðan lauk hann upp huga þeirra að þið skildu rýtningarnar og hann sagði við þá Svo er skrifað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá döðum á þriðja degi og að predika skuli í nafni hans öllum þjóðum yðrunn til fyrirdefninga synda og byrja í Jérúsalum. Þér eruð vottar þessa. Sjá, ég sendi fyrirheit föður míns yfir yður, en verið þér kyrrur í bordinni, unns þér íklæðist krafti frá hæðum. Síðan fór hann með þá úti í nánd við Betaníu, hóf upp og blessaði þá. En það varð meðan hann var að blessa þá að hann stildist frá þeim og var uppnuminn til himins. En þeir fjallu fram og tilbáðu hann og sneru aftur til Jérúsalem með miklum fögnuði. Og þeir voru stöðugt í helgjudóminum og lofiðu Gvöð.